Nem ezt akartam berakni, de ez szól. Jó reggelt! Ma 2022. április... Van. Péntek van. Filipov Gáborral, Navrascsos Tiborral és hosszú idő után Horvát csabába fogok beszélgetni, és a Horvát Csabával folytatott beszélgetés után még biztos megkérdezem önöktől, hogy hogy mint, és aztán elköszönök önöktől. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis, hát arról nem beszélve, hogy minden nap meglepetés nem csak önöknek, nekem is. Ez a kéjfejancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, Fiala János és a Netezők 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra. Elérhetőségem nagyjából 17-18 percen keresztül, 061 1242 ha akarnak éljenek vele, A jövő hét időbeosztása az úgy alakul, hogy a hétfőt azt nagy valószínűséggel teljes egészében az Önök rendelkezésére bocsátom. Megpendítem majd azt a polémiát, ami kialakult Csáki Judit Facebook bejegyzése kapcsán. De ha nem lesz mondandó, akkor vagy hallgatunk, vagy másról fogunk beszélgetni azzal, hogy megemlítettem, természetesen lehetőséget teremtettem arra, hogy akár itt és most is beszélhetünk róla. Egyáltalán ezek a napok és ezek az órák arra valók számomra, hogy rendezzem a gondolataimat itt a választás után, mert még nem sikerült. Talán majd azt is sikerül elmondanom, hogy mi nem sikerült, és azzal, mint egy jelentek az árbocskosárból. Két dologra hívtam fel szíves figyelmüket. Az egyik az, hogy jelentkezzenek beszélgetni velem. Ezek olyan interjúk lennének, amelyek június második felében kerülnének adásba, esetleg júliusban olyan napokon, amikor vagy szabadságon vagyok, vagy tartó szabadságon vagyok a nyáról még nem esett szó a vezetéssel. Arra kértem önöket, hogy a fiala alajanos kukac, tehát a nevem kukac.gmail.com e-mail küldjék el nevüket és telefonszámukat, és aztán én valamikor jelentkezem, és megbeszélünk egy időpontot, ha minden igaz. már van kedvük beszélgetni jelentkeztek, de szokás szíven, azt szerettem volna, hogy sokkal többen jelentkeztek volna. Nagyjából 10-12 ember jelentkezése, vagy annak a duplája az, amivel ezt érdemes elkezdeni, mert legalább egy hetet kiállítanék így, egy nap, két vagy három beszélgetés, öt nap az 10-15-18 ember Egyelőre még van idő, kiderül majd, hogy ez az ötletem sikeres lesz-e, vagy sem, és akkor még nem említettem, hogy a beszélgetések, hogy sikerülnek majd. Ha nem vagyok túl biztató, azt a kevés alvásból tudják be, belül nagyon csak legfeljebb kifelé nem látszik. Tehát akik úgy gondolják, vagy ha nem értik, akkor hívjanak fel és kérdezzenek, hogy akik beszélgetnének velem, és akkor egy fontos körülményt nem említettem még, hogy ezek a beszélgetések vagy itt a helyszínen kvázi a világ végén zajlanak, vagy legalábbis hát nem közel az otthonomhoz. Én így számolom a világ végét, hogyha netán mondjuk veszprémben laknék, és ide kéne jönnöm, akkor is a világ vége lenne. Ha pedig Veszprémben dolgoznék, akkor az lenne a világ vége. Vagy pedig Skype-on. Tehát ezek nem hagyományos rádióinterjúk lennének, mindenféleképpen látni szeretném azt, akivel beszélgetek. Ha van hozzá kedvük, dörre.janyanyoskukat, gmail.com, névtelefonszem. A másik pedig az április 25-én kezdő, nagyon messzire jött ember, amelynek szokásához híven köszönet érte. Az Aquarium Klub volt lokája ad otthont és ahol Bakács a Filipovval várnánk önöket, hogyha kellőszámban megjelennének, és beszélgetnék olyan témákról, amelyek látszólag egyértelműek, aztán mire mindannyian hazamegyünk, kiderül, hogy tényleg egyértelműek-e vagy sem. Evidenciákat bont fel a nagyon messzerül ember annak érdekében, hogy ha bár tűnik és Kákán is csomót keresőnek, a végén mégis kiderüljön, hogy a látszatcsal ezt április 25-e hétfő este fél nyolc órától Aquarium Klub volt, lakál az Erzsébet téren 10 fok van borult az ég, esett az eső féktávolság, gyalogosok 061-712-42 én még húzogatok tollal egy-két vonalat de a hívnak akkor abba hagyom. 061, 712,42. Reggelt, Jó reggelt, József reggelt! Jelentkezem, megcsináltam a vizsgámat, mostantól kezdve csak arra várok, hogy négy végbe vegyenek. Helyes. És nem akarsz ilyen beszélgetésre is bejelentkezni? De, szeretnék. Gondolkoztam rajta, a feltétel az érdekes, hogy valamilyen időpontban legyen nyugodt az emberig az, És akkor Mi egy, az legyen, az az egy, az egy ezt tettjük, tehát ez nem túlságosan bonyolult, tehát ez... Csak akkor, akkor téged is odaszámolnak a többiekhez, és gratulálok, és mikor kezdesz? Négy egyéb az majdnem egy hónap. Fölírat, leírat, visszaírat, és akkor, mikor ez kész van, akkor kezdhetek dolgozni. Elvileg egyébként csak ettől az egytől függ. a hajrá! Nagyon szeretném csinálni minél hamarabb. Helyes. 712.42 712-42 Várok önökre, várom az e-mailjeiket, hogy jelentkezzenek a beszélgetésre nagyon várom önöket a január 25 január az április 25-i nagyon messzire jött ember és nagyon várom hogy felhívjanak hogy kiderüljön, hogy mi foglalkoztatja őket, önöket szerintem bizonyos szótalókat egész egyszerűen levágok 061 42 Pink Floydnak az um, új so klipjét Látták vagy nem látták? <sínts> dexedem láttak Nem a Pink Floyd helyett semmi érdeklődést nem mutattak ez irányban. Aztán mire mutatnának érdeklődést, még lesz a műsornak. Jelentkezést várok, az így veled beszélgessek kejfejjelcsi nézőkkel és hallgatókkal egy később megbeszélt időpontban a világról. Azokról, akik jelentkeznek. Ha ők kíváncsiak rólam, rám, akkor rólam dörö.fi alajános kukac gmail.com névtelefonszám április 25-én este fél 8 órától pedig nagyon messzire ért ember lesz az Aquarium Club volt lokájában sok szeretettel vannak várva telephone, better meg uh, Oké, okay. János? a megoldozat. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. olyan, hogy egy hordóból beszélnél? Mindenjétre elmondod, de hát én ilyenkor veled beszélek a a folyamán. De nem a hangodról beszélek, hanem az akusztikus viszonyokról. Azt nem tudom, én centiméterre pontosan ugyanonnal szoktam beszélni ilyenkor veled. Nem áll módomban ellenőrizni. Nagyon jó volt a múltkori beszélgetés, szívesen folytatnám. Benne vagyok. Aznap még ráadásul kaptam egy SMS-t is, ami egyebek azzal volt kapcsolatos, amiről beszélgettünk. Nem pótolható a személyes találkozás egy, egy ilyen beszélgetéssel. Nekem posztkoitális eh, depressziónak megfelelő, eh, nem tudom, hogy ezt hogyan mondanák a latinok, hogy post nem tudom, választás utáni depresszión van. Szerintem nagyon sokan ismerik. Hát ilyenkor írtelen kell egyik napról a másikra egy radikális hangulati és logikai váltást produkálni. Főleg, hogyha az ember beleéli magát a, a, a kampánynak a, az élet Én még azt sem mondom, hogy beleéltem magam, inkább azt mondanám, hogy hatott rám és aztán kapok egy ilyen delete gombot, hogy most már abba hagyhatom, és hát ugye ez nem így működik. Egyrészt kapok egy gombot, hogy nem kell folytatni, részről életemben először fordul elő az, hogy valami iszonyatos, tehát hogy úgy, úgy, úgy, úgy Nézem ugyanazt, amit korábban néztem, de azt érzékelem magamban, hogy egyre nagyobb távolságtartás van bennem, de nem a távolságtartás a jó szó. Van bennem valami végtelen csalódottság, de nem, amiatt, nem a választás eredménye miatt, hanem az emberek viselkedése miatt, és van bennem valami olyan tehetetlenség, ami korábban is megvolt, de ez a tehetetlenség most jobban szavar, mint korábban. Ha konkrétumot kérdezel, itt van ez a Csáki Judit Féle Vita, aki ugye szavazatszámlálóként vidéken volt, megírta a tapasztalatait, majd, majd kialakult az a polémia az írása kapcsán, ami kialakult. Gondolom, olvasod. Persze, persze. Te jutottál valamire? Halkabban gyerekek egy kicsit, mert annyira tökéletes a hangszigetelés, hogy mindent hallok. Kicsit, mintha a gyerekeimmel lennék összezárva. Igen, miközben nincsenek. Igen. Galla Miklósnak volt egy interjúja, egyszer, amikor a mondás közepén kiszólta az operatőröknek, hogy halkabban beszélgessenek, mert nagyon jókat mond. À, az ATV-ben is rendszeresen előfordult, a civilapályán felvételek közben. De ki lehet vágni. Mit? Hát a, a, a cílepáján ezt tudtam a felvételről. Meggyen, hát akkor éppen nem ment felvételről. felvételről. Ja, okay, okay. De, a, de a, a közelműködőknek a fegyelmezettségét nem befolyásolja az élőadás. Tehát van egy ilyen, egy ilyen piaci hangulat. Ami egyébként nem zavaró, tehát abban az esetben az ebben nyugodtan mondhatja, hogy akkor beszélek viszont hangosabban, mert lehetséges, hogy ami kint van, szemben a gallamű az érdekesebb, mint ami bent van. Nem egyszer volt ilyen érzetem. A kérdésedre válaszolva, tudod, hogy én most nem fogok belekezdeni választási elemzésekbe, mert, mert nem politikai jellemző vagyok. De a, a féle dolog is ilyen módon vizér? Uh, természetesen. Tehát, hogyha azt kezded elemezgetni, hogy tulajdonképpen mi a választási eredményeknek a valódi oka, azért, amit beszél, vagy más struktúrális okokról is lehet-e beszélgetni, hát az az, az per nem választási elemzés. A mi ketten sokat beszélgettünk a kampány alatt is, tehát szerintem nem. Nem fedezet nélkül mondom, hogy engem annyira nem lefett meg a választási eredmény, és én órákon keresztül tudnám sorolni, hogy miért volt baritékolatú nagyjából az, ami én nyilván a két halvadót lesz számítva, ami mindenki meg, mindenkit meglepet. De én, de én nem, nem, nem, nem éreztem akkora, akkora hatalmas meglepetést, hogy most alapjaiban kellene újra gondolni ezt, így. Hogy... De Tehát, én... én nem is az eredményről beszélek. Nem, engem az eredmény sokkal kevésbé befolyásol, mint az a hangulat, amit ez az eredmény okozott. Hát rendben, de egy olyan jelenségről beszélünk, aminek van oka. A, tehát, hogy megmaradva azon a területen, ahol én mozoghatok a nyilvánosságban, szerintem most azt látjuk, hogy nagyon sokan rácsodálkoznak olyan tényezőkre, amelyekről lehetett volna tudni, hogyha hogyha foglalkoznak azzal, hogy a saját buborékikon kívül megismerik azt, hogy Magyarország hogyan működik. Hogyha te forgattad egy picit a mi könyvünket, ami 2020. szeptemberében jelent meg, annak az első fejezetei azok arról szólnak, hogy Magyarországnak mi az úgynevezett értéktérképe, mi az, ami fontos a magyar választóknak, mi az, amitől félnek, mi az, amiben reménykednek, milyen fogalmi keretben gondolkodnak egyáltalán. Ez nekünk azért volt fontos, mert a szakpolitika alkotálni, Alkotáskor figyelembe kell venni azt, hogy a magyarokra mit, rehet, mit lehet ráadni ruhaként, mit lehet rájuk szadni. De ugyanez a választási kampányok tervezésekor is egy alapvető faszságú tudás, amely tudás, az valahogy nincsen jelen a, a, a Magyarország értelmség egy jelentős részében, és úgy látszik, hogy a politika egy részében sem. Magyarul nem készültek egy intézetből. Én nem, nem, nem, nem ezt akartam, nem, nem retámozni akartam azt a tudást, amit mi kínálunk, pláne azért nem, mert ennek a tudásnak a nagy része a számtalanfajta forrásból érkező kutatásból rendelkezésre áll annak, aki a elolvasni. olvasni, és annak, aki mondjuk akár a szakpolitika alkotást, akár egy választási kampány tervezését nem a saját köreinek a visszajelzéseire, hanem adatokra és, és valós társadalmatudományi ismeretekre próbálja építeni. Ez nem azt jelenti, hogy szociológiai kutatásokból kell választási kampányt tervezni, de hogyha hogyha szeretnél többséget állítani magad mellé, akár egy törvényjavaslathoz, akár egy választási kampányhoz, akkor nem árt az, hogyha tudod, hogy az általad megcielzott választói csoportok mire rezonálnak és mire nem. Kicsit úgy érzem magam, de lehet, hogy rossz lesz a példa, mint hogyha én egy sofőr lennék, aki naponta beül abba az autóbuszba, amit vezet, és állandóan az a gondja, hogy... Vajon mi fog bedögleni aznap azon a buszon? Én nemrég utaztam, talán egy hetessel, de minden esetre a hetes útvonalán közlekedett, lehet, hogy nyolcas volt. Az is lehet, hogy ötös, mert ezek egy részen ugyanazon az útvonalon közlekednek. Tehát mentem egy autóbusszal, amely buszban valamiért kinyílt az vezetőnek a Ajtaja, talán azért, mert kinyitotta, mert megkérdezte, hogy a kettes számú ajtónál van-e valami probléma, mert valaki megnyomta a véscsengőt. Erre nem kapott választ, de ezt követően soha többet nem tudta becsukni az ajtaját, ami kinyílt. Egy ideig tartotta az egyik utas, de ő aztán leszállt, a pali pedig gyakorlatilag egy bizonyos idő után félreállt, amit a Honpol egyébként nagyra értékelt volna, mert ő azt se szereti, hogyha én telefonálok, bár most már nem telefonálok, mert új japán autómban egyáltalán nem kell, tehát abban már teljesen jól működik az előzőhöz képest a mobiltelefonálás, is így aztán elárultam, hogy egy ideje új autómban ezt régen mindig elmeséltem, de ebben az országban ez olyan, mint valami jobb karkötő, vagy jobb karóra karkötő? Egyet beszélek én? Hogy... is lehet, abból is vannak luxuskategóriák. Igen, csak nekem egyáltalán nincs karkötőm. Tehát én látom magam előtt a honpulát, aki azt kérdezi, milyen karkötőről beszél ez a fiala, lásd Johnny Mitchell CD. Szóval, a Johnny Mitchell CD az meg van és karkötő? Igazából szerelem? Ja, de, de, de persze, persze, persze, persze. Igen, igen, hát csak úgy félszalag. Ele, ele, ele, ele mennek a igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ott félre át és megpróbálta becsukni. De bizonyos idő után sikerült, de hát, nézőpont kérdés is, hogy szórakoztató látvány volt, aki nagyon sietett, az biztos nem feltétlenül tetszett neki, és beled meg úgy beszélgettek, mint egy autókonstruktőrrel, aki el van látva pénzzel, fantáziával... Valahol a Fifth a 82. emeleten rövid szoknyás lányokkal, mert rövid szoknyát viselnek, de ez most lehet, hogy egy rossz megjegyzés volt, nem jöttek a Harvardról, mind fantasztikusan tudnak konstruktőrök lenni, és, és hát nem tudom összeegyeztetni a becsukhatatlan ajtómat az autókonstruktőr magasröptű gondolataival, és hát gondolhatod, hogy ez a magasröptű konstruktőr, ezt te vagy. Értem, ezt, ezt sokszor elmondod, Nem ebben más filmet nézünk, de hát ez valószínűleg abból is adódik, hogy nem, nem látod a munkánknak a nem nyilvánosság zajló részét. A, a buszos párhoz -e egyébként nagyon jó. <gül> hát az egyiket ha. megéltem, a másikat meg nem, de az érzeteim, ugye annak idején azt mondta nekem Varga Zoltán, hogy aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. Tehát e tekintetben nincsenek kétségeim a felül, hogy amit mondok az igaz. Hm? Mesélje a hétköznapjaidról mint autókonstruktőr? Hát mint autókonstruktőr, oktató, buszvezető, tehát mi ezt mind azért nagyjából egyszer is csináljuk. Mit meséljek róla? Hát ami tudni És kell azt róla, foglalkoztat, érdemes. Azt foglalkoztat bennünket, hogy mi most, mi most, most már hasonló, számolom, akkor másfél éve vagyunk a nyilvánosság előtt. Ez alatt nagyjából tíz Nagyobb témának a szakpolitikai javaslatcsomagját állítottuk össze. Ezzel kapcsolatban rengeteg egyeztetés meg rendezvényt szerveztünk, tehát most egy kicsit ilyen mérföldkőre érezzük magunkat. Nevezetesen, hogy van egy olyan nagyobb csomagunk, ami alapján szerintünk egy megfelelő pillanatban el lehetne kezdeni egy teljesen más irányba vezető kormányzást. Most nekünk az egyik nagy célunk az az, hogy, hogy ezekről a témákról és ezekről a javaslatokról minél szélesebb nyilvánosságban beszéljünk, tehát hogy el tudjuk juttatni azt a tartalmat, amit, amit elég nagy munkával legártottunk, úgyhogy most, most éppen az egészségügy mellett cikkeket írok, meg segítek kollégáknak cikkeket írni ezekről a témákról, amelyekkel széles körben lehet ezt a, ezt a tudást elterjeszteni. Ez ugye arra a problémára mutat, hogy nem elég jókat mondani, azt hangosan és sokféle módon kell mondani. Azt hiszem, hogy hétfőn jelent meg talán vagy kedden a Telexen a kollégának Boros Tamásnak a a cikke, ami arról szól, hogy ezt még a választás előtt írta, arról szól, hogy bárki nyeri meg a választást egy ideális világban, vagy megfelelő politikai bölcsesség és bátorság esetén bármilyen szívezeti kormánynak, mi lenne az öt első legfontosabb cselekedet? Ez nagyjából az eddigi szakpolitikai munkánknak az essenciája vagy a fő stratégiai irányait fogalmazta meg. Ez volt az első darabja ennek a kirekilendülésünknek, aztán meglátjuk, hogy hogy, fogjuk, hogy fog haladni tovább a dolog. És mi volt ez az öt? Ez az öt ez lényegében abból a felismerésből vezethető le, mint hogy, hogy a Magyarországhoz hasonló adottságú országoknak a gazdasági kitörés, a versenyképesség és az alkalmazkodókészség javítása szempontjából mi az egyetlen lehetőségük, amire építeniük lehet. <kül> és hát ez neked nem lesz feltétlenül Meglepetés, mert beszéltünk itt is erről nagyon sokat, hogy ez az emberekbe való beruházás, ami egy ilyen nagyon jól hangzó jelszónak tűnik, de igazából eléggé konkrét szakpolitikai következtetések vonható, vonhatók le belőlük. Itt ugye a, a, ezt mi nagyon sokszor elmondjuk, és talán unalmas is, de minél többször mondjuk annál inkább mehet, hogyha mi gazdagabbak akarunk lenni, jobb egészségügyi állapotot szeretnénk, Kevesebb szegénységet szeretnénk az országban, vagy hogyha elégedettebb országot szeretnénk, akkor a legeslegfontosabb stratégiai irány az közoktatásban való. E, ebben, ebben minimálisan sem vitatkozunk. Amit én mindig érzékeltetek, és amit te unsz, de nyilvánvalóan ez az én hibám az az, hogy a közelmúltban több ember is beszélt nekem arról, hogy ezzel kapcsolatban mit tapasztalt, mert nekem közvetlen és közvetett tapasztaltam is kevés volt. És itt arról volt szó, hogy annyira ellehetetlenültek az iskolák, hogy ennek következtében effektív tanárhiányokán, tehát hogy nincs tanár. Így van. E, Így van. Hogy amit én korábban ebben a formában el sem tudtam képzelni, hogy valaki elmesélte, hogy egy magánalapítvány iskolájába akarta elvinni a gyerekét, ahol maga a tandíj is meglehetősen magas, de a helyekre, a szabad helyekre licitálni kell, tehát a tandíjon felül egy olyan összeget kell mondani, amivel a gyerek aztán eljut oda, hogy onnantól kezdve aztán fizetheti azt az összeget, mint bárki más, és ott egy olyan összegnél állt meg a licit, illetőleg az illető felesége egy olyan összegre mondta azt, hogy ő a véleménye szerint ezt már nem kéne, hogy... tehát a család, bírna anyagilag, de hogy ez ebben a formában már irreális, amire én csak néztem, mint borjú az új kapura, és hát akkor ugye ott vagy te, aki megbeszélsz az egyénekbe való beruházásról, és azt mondom, hogy oké, okay, hajrá. Csak... Bocsássak, hogy közben állok, csak nagyon hizgalmas, hogy nem tudom, észrevette, de hogy ez a példa, amit most mondasz, ez tökéletes meg, tökéletesen megfelelthethető a buszos példádnak. Tehát arról beszélsz, hogy az ezt hogyan próbálja tartani a az ajtót, ami közben kinyílt. Én meg azt mondom, és ez ide nekem, hogy nem akadémiai okoskodás, hanem a gyakorlatból tanulság, hogy, hogy egy államnak nagyon nagy felelőssége van abban, hogy mire költi el azt a pénzt, amit beszed. A, a, a magyar GDP éves szintre az nagyjában most 50 ezer milliárd forint körül van. Ebben, ebben elképesztő nagy le, mozgástér van arra, arra abban, hogy mire költöd el ezt a pénzt. És mi azt mondjuk, úgyhogy felismerik és nem csak jelszavak szintjén emlegetjük, hogy a humán erőforrások fejlesztése, azon belül is a közoktatás és az egészségügy a stratégiai fontosságú ágazat, azért stratégiai fontosságú ágazat, mert ezen múlik az, hogy minimálisan hely tudunk elni a XXI. században, akkor el lehet kezdeni ebből következtetéseket levonni, nevezetesen, hogy mire és mennyi pénzt költünk. A, tudjuk azt, mert láttuk a gyakorlatban működni más országokban, hogy a pedagógus hiány, illetve a pedagógusok általános minőségének a kérdése, az jelentős mértékben pénzkérdés. Mennyi pénzt kapnak ezek az emberek? Azért van pedagógus hiány, mert kevesen kezdik el a pedagógus képzést, kevesen fejezik be, kevesen állnak munkába, és azok közül is az első tíz évben rengeteg elhagyják a pályát. Ezért nem lesz 15 éven belül állomány, aki egyáltalán vigyázna a gyerekekre, nem hogy oktassa őket. Ebből egyenesen következik, ugyanúgy, hogy az orvosoknál, hogy az első vagy nulladik lépés az a pedagógusok bérének a rendezése. Finnországnak az oktatási rendszerét nem lehet Magyarországra átültetni. Alapnázeket viszont igen, Finnországban azért kiváló a pedagógus állomány, világszinten az egyik legjobb pedagógus állomány, mert a, a, a pedagógus pályáért a legtehetségesebb fiatalok versengenek. Részben azért, mert magas fizetést kapnak, okay, részben azért, mert. Hogy legy legyen földhöz ragadt, ami nem áll. Már... Nem áll jó nekem, tételezzük fel, hogy én értem azt, amit mondasz. Én mégis beszállok a buszba, és azt tapasztalom, hogy nem javították ki az ajtót, tehát megint majd időnként meg kell álljak, és ez így van, hétfőn, kedden, szerdán, áprilisban, májusban és júniusban, és azon gondolkodom, miközben a Filipovat hallgatom, hogy vannak olyan országok, ahol az autóbussoférnek egészen más gondjuk van, hogy Nekem miért pont ez az autóbusz, és miért pont az az ország jutott, amely nem tud egy jobb autóbusz kiállítani? mind múlik, drága barátom, hogy ez az áttörés, vagy nem áttörés, kell káposzta, nevezzük, aminek akarjuk, bekövetkezzem. Egyrészt, egyrészt az, hogy, hogy a, azt, amikor leesik az ajtó, vagy az arcodba flöttsen a ütőfolyadék a 139 es buszon, ahol ugye ez minden nyáron megtörténik, azt ne az egyéni szerencsétlenségednek tud be, hanem struktúrális problémák, és ennek megfelelően derd az ajtót a, a politika ajtaján. Vagy, a politika ezt lakássán, tudja, vagy nem, nem tartja fontosnak, vagy más dolgot tart fontosnak, vagy mindegyiket egyszerre. Ezt, ezt szerintem értsük meg mindenkor, hogy a politika az tükrözi a választói igényeket. Tehát nem tehet más, Ha választást szeretne nyerni, akkor rezonálnia kell arra, hogy a választópolgárok mit követelnek tő, tőle. De ezek szerintem ja, az, az autóbuszok állapotával a választók meg vannak elégedve. Ez nem, nem, nem feltétlenül megvannak elégedve, nem gondolnak arra, hogy lehetnének normális autóbuszok, amikkel utaznak. Ebbe biztos, a kihátot, vagy? A nem Hogyha most a metaforát ö, értelmezzük, és a, az oktatási rendszerről veszünk, akkor igen. Tehát nagyon sok olyan probléma van Magyarországon, ö, amivel kapcsolatban annyira beárasztuk már azt, hogy rossz minőségben működhet csak, hogy elfelejtettük azt, hogy esetleg ezen változtathatnánk is. Én erről nagyon sokat beszéltem veled, hogy hogy, hogy az egyik fő problémánk az, hogy nem vagyunk már képesek elhírni azt, nyilván tapasztalatok alapján, hogy lehet javítani rendszereken. De hogyha, tehát én, én tényleg csak azt tudom hajtogatni, hogyha Észtországtól, Szingapúron keresztül, Finnországig meg lehetett dobni ezeket a rendszereket, a, a, a sereghajtók közül az élvonalban lehetett egy-két évtized alatt lökni, akkor Magyarország az miben is rosszabb, butábbak az emberek vagy, vagy, vagy nem tudom én, valamilyen természeti katasztrófák akadályoznak minket ebben? Szerintem csak az akadályoz minket, hogy a diskurzusunk az nem emeli a, a közbeszédünk honlok ezeket a kérdéseket. Az oktatással kapcsolatban időről időre azért kezdünk el többet beszélni erről a rendszerről, mert alacsony a tére, ami egy szelete a problémának. És nem beszélünk közben arról, hogy az oktatástól egyébként mit várnánk, mi a jelentősége ennek a rendszernek a, a, az életünkben, mit várunk tőle a jövőben, el kéne kezdeni... Jó, de ugye, amiről te mester, beszélsz, ez egy hihetetlenül igen. komplex dolog, mint minden, mert ugye... Annyira mit... nem. Féj, azért, azért egy pár dolgot hadd tegyek hozzá, hiszen ez az iskolarendszer ennek megfelelő hatékonysággal, vagy legalábbis nagy erőltetettséggel tud csak ennél jobb hatékonysággal működni, vagy hatékonyan működni ilyen körülmények között. Mindazok a gyerekek, akik ilyen körülmények között végeznek, nem feltétlenül kapják meg azt a tudásanyagot, amit egyébként más körülmények között megkapnak. Ezeknek a gyerekeknek az igényszintje másféleképpen alakul, mint hogyha egyébként másmilyen iskolákba járnak és innentől kezdve az ő életük is másféleképpen alakul, mint hogyha az iskolarendszer más lett volna, és akkor már eltávolodunk az iskolától, hiszen ennek a gyereknek az életútját 35 éves korában nem feltétlenül fogjuk összekötni azzal, hogy 14 éves korában miért kapott Ez olyan másiba. Ez nagy más Értem. Pontosan azért nagy sem mert Csak bocsánat, ezt a, ne, nem hülyeség, csak ezt, a, ezt az alapvető információt hadd adja, mert minél többször, hogy a, a, az a az, hogy valaki milyen iskolában kezdi meg a tanulmányait, milyen helyre születik, milyen iskolában tudom, van kezd, ott marad az iskolában, az meg fogja határozni az egész életét. Pontosan, de erről mi szóval, szóval. beszéltünk akkor, amikor az bocsán, ok a, a várható élettartamáig. De, oké, okay, beszéltünk róla, én most arról beszélek, hogy ezeket az információkat nem lehet elégszer elmondani, mert minél többször mondjuk, annál inkább befogadjuk. Ebben igazad van, de közben az iskolai tankötelezettség korhatára is ott van, ahol van, tehát ez az egész egy rendszer része. Igen. És mi erről mind beszélünk? Tehát az iskolai tankötelenségnek a korhatárát, ami most 16 év, azt egészen biztos, hogy fel kellene emelni 18 évre, mert látjuk azt, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik legmagasabb az úgynevezett korai lemorzsolódók aránya, 12% esik ki az iskolákból, anélkül, hogy középfokú fizettséget szerezne. Ezek az emberek, ezek közmunkások, idei munkások, illetve szociális segélyeken tengődők lesznek később, akiknek rosszabb lesz az egészségügyi állapot, és hozzá lehetne sorolni a tehát itt van egy jól azonosítható probléma, amivel kapcsolatban szerintem nincsen meg az a, az a tudás, hogy ez milyen tragédia, nem csak az egyikre nézve, hanem az országra nézve. Itt, egy olyan országban élünk, ahol egyre kevesebben fognak dolgozni, egyre több idős embert eltartva, és hogyha nem akarjuk azt, hogy összeomoljon a nyugdíjrendszer belátható időn belül, egy-két belül, akkor például azt nem tehetjük meg, hogy minden generációnak a 12%-áról, minden tizedik gyerekről ja, nem mondjunk, figyelj, azért, Én egy azt, primitív ember tegyen... vagyok nekem, akkor semmi más dolgom nem lenne, mint összehozni téged Orbán Viktorral. Hát hajnál. Oké. Okay. Nekünk, nekünk vannak próbálkozásai, nem csak Orbán Viktorral, hanem a politika minden releváns szereplőjével, és pontosan azt Tesszük mi hosszú távon, hogy nagyon-nagyon sokszor és nagyon sokféleképpen elmondjuk ezeket az alapadatokat. Ezt meg kell érteni szerintem mindenkinek, aki azt gondolja, hogy csak a saját életéért tartozik felelősséggel, hogy az oktatási rendszernek a megreformálása az nem csak arról szól, hogy ne legyen mély szegénység, és a, aki szegénységbe születik, az nem maradjon a szegény, hanem arról is szól, hogy a saját életünkben milyen, milyen minőséget tudunk produkálni a szociális ellátórendszerről, egészségügyön keresztül, a nem tudom, bármilyen állami szolgáltatásig. Ötös érdek. További önkor sikereket. Viszont kívánok. Filipov Gáborot hallottak. Belkapcsolatban is néha azt gondolom, hogy ugyanarról beszélgettünk, de ez biztos az én hibám. Jó napot, jó napot. Sör van? Sör nincs. Jó napot, jó napot. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Megvan elégedve a világgal? Hát a világgal nem. Te nem jól lakott macskaként heverek, hogy gondoló. <gül> és ez a világban. Ez azért nagyon jó, hogy mondja, mert ugye Freud után szabadon, ugye akkor ez azt jelenti, hogy minden tagadás állítás, tehát látom önt, mint jó lakott macska, azért lássuk be, ebben van valami perversz mennyire engem. néztem az ellenfelének a, az élete változását ön is követte? persze és uh, én nem tudom hogy amikor a boxolók ütik egymást akkor sajnálják -e egymást fogalmam nincs van lelkiismeret furdalása? Nincs. Nekem mi lenne? Én egyszer sem támadtam. Ne, ne, ne, nem, nem, nem. Én most más... Mi más... lenne? Hát, hogy mindent abba hagy, hogy hogy visszamegy kazánkovácsnak, hogy a pártból is kilépett, és hogy... Tehát gyakorlatilag mind az, ami eddig az élete része volt, nem rövid időn, nem rövid időtávon keresztül, arra most úgy hatott az ő veresége, hogy, hogy kilépett ki a legkülönbözőbb halmazokból. Hát emiatt nincs, nincs. De furdalásom. Tehát, hogy ha lelkiismeret furdalásom lenne, akkor miért kellene, gondolom, kevésbé kellett volna győznem. Nem! Vagy... Én, én egy, egy, én, én egy, egy ilyen... Én, a, ha én... mellé állítjuk a másik tényt, De, akkor, lenne, de akkor szokott lelkiismeret lenni, ha valamit úgy tettem hogy máshogy is tehettem volna és mégis ezt választottam és ezzel kár vagy sérelmet vagy nem tudom mit a mert kockára. maga sokkal pozitívabb személyiség mint én, mert én akkor is lelkismeret furdalást éreztem vagy érzek, hogyha elhudikotok egy nőt a pasiától és akkor van egy lelkismeret furdalásom a palival szemben, amire lehetséges, hogy a baráti közöm, a köröm azt mondja, hogy hülye vagyok, de attól még van bennem Hát de még az is más helyzet, mint ez, hogy az ember győz, és a másik fél pedig erre azt mondja, hogy akkor ő ezt így nem folytatja tovább, mert így nem látja értelmét. Mert ugye ő azt mondta, hogy nem látja annak esélyét, hogy szemben, akár a jövőben is győzni tudjon, és ezért emiatt nekem nem kell, hogy szeretem lehet, hogy megmutatásom legyen. Ez, ez az osztágos politikával egy kevéssé megjelent eredménye az egy győzelmemnek. Tehát én sehol nem írták le, hogy Ugye én nem tudok másról, aki úgy győzött volna, hogy az ellen a politikát. Akkor most váltottam büszkere. re Erre büszke vagyok, Mármint arra, hogy az ön győzelme erre rávette Ríg Lajost. Nem, az eredményemre vagyok, erre az eredményre vagyok büszke. Nem arra, hogy emiatt Liza is a politikát, tehát emilyen képeső ember nem büszkezett a Nem, hanem arra, hogy egy ilyen eredményt értem el. 51,47% ilyet ebben a választókerületben, amiből ez a választókerület fennáll, senki nem ért el. Mi nem volt a második, a második legjobb eredményehez képest? 47% talán. Amiret a lényeg? A méret -e a lényeg? Jelen esetben azért, azért lényeg a méret, mert akik engem támadtak, azok személyemben nem tudtak támadni, politikámban nem tudtak támadni, ezért azzal támadtak, hogy nem valósi vagyok, ezért mit keresek én ott. És szerintem ez, az a, ez a választási eredmény a választópolgárok részéről egy világos visszaigazolása volt, hogy de igen, van helyen ott. Attól függetlenül, hogy konkrétan nem ott lakom, de de, de elfogadnak és várnak. És ebből aztán, ez egy elfogadottsági mutató, és ez nekem nagyon fontos. Az országos politika szempontjából is nagyon fontos, de ott a választókerület szempontjából is nagyon fontos. Jó, ha már itt tartunk, akkor azt olvasom, hogy ön megvet rigácson a faluház mellett egy üres földarabot. Ott mi lesz? Mi lesz? Majd valami lesz, nem tudom, egyelőre megvettem. Tájékozatlan vagyok. Hol van Rigács? Hát nézze meg a térképen. Hát Azt hittem, hogy ha már rákérdez, akkor megnézik. Ez nagyon fővárosi kérdés volt. Tehát egy vidékit kevésbé lehet jobban ezzel bosszantani, mint hogy megkérdezik, hogy elnézést, hol is van. Tudom, Magyarország, tudom, de segítsen egy kicsit. Hát nézze meg, Rigács hol van? Sümegtől éjszakra. 80 as felé, a 84-es út mellett, Megyerrel át ellenben, Zalaszegvártól délre, miket mondja, hogy nem tudom, egy kis falu. Tudja, én ahhoz szoktam, hogyha valamit nem tudok, akkor megkérdezem. És ebben semmilyen fővárosi síhasság nincs. De, De abban van, ugye elnézést, akkor hagyd mondjam, ha egy beszélgetés során erő rigács, és azt mondja a másik, hogy nem arra úgy nem tudom, hol van rigács, akkor készségesen elmondom. De ez most nem egy beszélgetés során került elő, mert nem erről volt szó, ő nyilvánvalóan készít erre a kérdésre. Szerintem ilyenkor a minimum az, hogy ha nem tudja az ember, hogy hol van, akkor megnézi. Ez annyira nincs így, hogy ezt már a múlt héten is tudtam, de egyszerűen elsöpörte a többi téma. Nincs így? Lát Nem. meg egy olyan koncepciót, ami nincs. Nem, de egy anyagságot látok, egy ilyen fővárosi anyagság, egy ilyen én megégyezni mind a 3300 település Magyarországon. Pontosan tudom, hogy hol van a hegyvidék, hol van Terézváros, Fogalmam nincs, hogy hol van Terézváros. Azt szeretném önnek mondani, hogy ebben a motorban nem fogunk tovább beszélgetni. Tehát én nem vagyok Csáki Judit, és ön nem lesz Ferandrás. András. Ezt most szeretném rögzíteni. És az idősebb jogán azt szeretném önnek mondani, hogy az összes tiszteletem dacára ön velem így nem beszélhet. Megpróbálhat vele, de akkor egyszerűbb, ha ő rakja le, mint ha én. Hát én nem fogom ne rakni, legyen, ne rakja. Akkor kikérem magamnak, hogy így beszéljen velem? Mérszidom? Olyan szemlélettel vádol meg, amivel nem rendelkezem, vagy ha rendelkeznék, akkor most biztos nem élnék vele, mert tapasztalom az ezzel kapcsolatos érzékenységet. De tapasztalja ezek a sajos tevékenység. Mondom, tapasztalom, ezért véletlenül se csinálnék olyat, amikor megkérdezem, hogy hol van Régás, akkor tudom, hogy a veszprémi hármas körzetben van, tehát nagy valószínűséggel nem szabol Szatmár Bereg megyében van, és nem zalaegerszeg mellett. De hogy pontosan a hosszúsági és a szélességi fogot nem tudom megmondani, az épp úgy így van, mint hogy nem tudom, hogy hol végződik Terézváros és hol kezdődik Erzsébetváros. város. Halvány nincs. De akkor azt is el tudja képzelni, hogy mennyire sértő az egy ligácsinak. Vagy akár egy rigácsok az országgyűlésben képviselőnek, hogy azt mondják Budapesten, hogy ne harapidjon, hol van ez a ligács. Én azt tudom, hogy létrejött egy olyan közhangulat, amiben mindenki részt vett, az ég egyadt a világán, amiben ma ez így van kihegyezve. Ha nem veszi rossz néven, fogalmam nincs, hogy hány évvel ezelőtt beszélgettem Lázár Jánossal, amikor éppen nagyon rossz volt a vételi viszony, és kérdeztem tőle, hogy hol van, mire mondta, hogy bugyiban itt a világ végén, mondta Lázár János. Az ön pattársa, aki legyőzte a miniszterelnök jelöltet. Világvége. Arra gondoltam, hogy aki bugyiban volt, akkor éppen megtudta, hogy a világvégén van. Ehhez mit szól? Azt semmi közön, hogy Lázár János mit van Elnézést, Elnézést. El mondani, egy kormány, potenciális kormánytagról beszélünk, nem kizárt, én... mondta a miniszterelnök. Ne én, én nem kiabálok, le... én fel vagyok háborodva. Akkor ne háborodjon fel, nyugodjon le. Én el tudom mondani, hogy hol van a világvége Veszprémben. De azt is megértheti, hogy azt mondani, hogy egy, miután egy előttet hangsúlyozom, nem egy beszélgetésről van szó, amikor előkerül rigás. Tehát én, én mondom önnek, képzelje, vettem egy telket rigácson, mire ön azt mondja, hogy hol van rigács, akkor elmagyarázom. Azt az, hogy a hallon vett egy telket rigácson, hol van ez a rigács? Az sértő szerintem. Akkor majd kénytelen leszek ebbe belegondolni, mert ugye ezt olvastam a 24.hu-n, azt hiszem, ebbe sem vagyok biztos, mert a fedőlapot már eldobtam, és követték önt a kampányútja során, és akkor ott erről volt egy beszélgetés, olyan hangnemben írnak őről, amivel kapcsolatban nem tudtam, hogy kifogásolta volna, de... Szikszay Péter is pont a mi beszélgetésében kért ki valamit magának évekkel ezelőtt kampányidőszakban, és besztettem aztán sajtót. Én nem kértem ki semmit. Én nem ki semmi. Önkérte ki magának. Azt, hogy nem hogy Azt mondta, hogy, hanyags, hogy hanyag, én, hanyagsága a részemről. Hát az ne, elnézés, hogy hanyagság. a városi. Igen, ez ővárosi. Nagyvonalóság, hanyagság ilyen. Akkor, akkor azt mondja már a történet. A történet az, hogy vigácsón van egy üres háztelek a kultúrház mellett. És a polgármester mondta, hogy üres ez a telek, és eladó azok által, akiknek a kilajdonában van, de ez még ősszel volt. És ő nagyon aggódik, hogy esetleg olyan emberek veszik meg ott a falu központjában, amit ő nem szeret, mert ő szeretne rendetenni a falut, nem tudja kell valakit, aki esetleg megvenné ezt a telket. És kérdeztem, hogy mennyibe kerül. És azt mondta, hogy 300 ezer forint. csak azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt megveszem És megvettem. Ja, ez a történet. Kiktől akartam megúvni ezt a telket? Nem tudom, nem kérdeztem tőle Ez hanyagság volt az ön részéről Nem gondolom. Én meg nem gondolnám, hogy én lennék hanyag. Hát végig végül pufokhatja ezt a hátra lévő egyed órát, de akkor is, ez, én fenntartom a véredében. Hát én meg a magamét. Jó, hát. De fejezzük? Eddig azt mondta, hogy nem fogja lerakni. Nem, hát azért kérdező, hogy fejezzük. Ha befejeznénk, az csak kizárólag arra lenne jó, hogy ön elgondolkodjon azon, hogy vajon mindent jól tette, de nem vagyok benne biztos, hogy ön elgondolkodna rajta. Én elgondolkodnék rajta. A korábbi fiala János már lerakta volna a telefont. Na látja, akkor mégis a személyiségfejlődés látja. Ez a pszicháterem és a környék kellene, hogy eldöntsék, hogy ez fejlődés vagy regrediálás. ez egy mekkora föld? 2000 négyzetméter halványlila ja, ja, a, a négyzetméter az a hektáról például fogalmam nincs hogy a hektárt mondott volna 2000 négyzetméter az hány hektár nem tudom nem tudom én se nem arra meg a Lázart ha már itt például az ide ő akar hogy ő fejlesztési miniszterben majd elmondja nem vagyunk beszélő viszonyban jó, hát nem fel a lázát, a lázát csak el, azért hoztam föl, mert az életem egyik élményét uh, hozta létre. Vannak szituációk, ahol önt idézem. Én ezeket előre nem szoktam eldönteni, és nincs mögötte szándékosság. Amikor én például ezt a rigácsot megkérdeztem, én ezt egy ampasszan, teljesen lényegtelen, csak engem érdeklő, apró valaminek, Gondoltam, és lám mi lehet belőle. Látszik, látja, látja. De legalább belelátok egy kicsit a vidéki ember lelkébe. Nem, az ön lelkében látok belőle. Halványilag én... őzöm nincs, hogy látom, a vidéki hogy hallgatóim és nézőim be... most mit gondolnak, fogalmam nincs. Én meg tudom, én meg tudom, én meg pontosan tudom. Hát akkor olyan tudásra rendelkezik, amivel én nem. Látja. De ez nem csak a vidékiekre vonatkozik ezek szerint. Én egy csomó dolgot nem tudok és ezt ráadásul nem ö, ö, szégyellem bevallani. Én abból élek, hogy nem tudok dolgokat, és aztán kérdezek. Ő meg mögé lát ami nincs mögötte. De most ne váraskodjon már, hagyjuk már ezt a témát. Újra és újra visszatérhetünk rá, meg van 13 percünk, hogy ez. újra és újra megnézze majd beszélgessünk egymásról. Be De miért számolja vissza az időt? Hát akkor elment 18 perc. Akkor itt fog a Lényegtelen dolgokkal? Hát ez egy teljesen lényegtelen dolog szerint. Hol volt az eredmény eredményvárójuk? Hát a Tapolcán, ha volt, nem volt a bőnyeben eredményházbáról, a Fidesz idődára jöttek be az eredmények Tapolcára, azzal aztán, aztán az aktivisták is, aztán utána pedig átmentem hajkára. Tehát két helyen volt ilyen értelemben. De egyik sem volt ilyen, tehát nem, nem volt ilyen buli, vagy nem tudom, hanem az eredmények jöttek be, és az várta. Talán az első nyilatkozatot a Mandinernek adta, és azt mondta, ha valaki egy kicsit tárgyalagosan érdeklődik a politika, a politikai teljesítmény iránt, belátja, hogy Orbán Viktor valamit nagyon tud. Ha ott Fiala János lett volna, de nem volt ott, ott Szolai Laura volt, akkor biztos, hogy megkérdeztem volna, bár nyilvánvalóan rövid idő állt rendelkezésre, sok minden történik ilyenkor, a másik fél nagyon örül, és ez teljesen érthető a győzelme, mi az, amiről ön azt mondja, hogy valamit tud, hiszen én például pontosan tudom, hogy ön mit tud, függetlenül attól, hogy ez a mai beszélgetés tükrözje vagy sem, amiért én egyébként tízes skálán, tízesre ragaszkodom az ön személyhez, és erre a mai beszélgetés semmit nem fog levonni. Tudom, hogy mit tud. Amikor azt mondja, hogy Orbán Viktor valamit tud, akkor a valamit felfejteni? Hát ez a politikai vezetőszeret, Egyébként nem a Mandin-ennek nyilatkoztam először, hanem a 24. húna, illetve a Partizán és 24. közös választási műsorának. Ott is próbáltam pár elmondani ezt, hogy, hogy, hogy amíg, amíg az ellenzéki oldal nem képes megfejteni azt, hogy egyszerűen gyűlöletbe folytja Orbán Viktor dominanciájával, szembeni érzéseit, és nem képes értelmi módon feldolgözni azt, hogy Orbán Viktor miben veri magasan a magyar politikusi mezőnt, beleértve egyébként a fideszes politikusokat is, és az ellenzéki politikusokat is, addig addig nem nincs esélye szerintem a választásokat. Én úgy gondolom, hogy ez azért nehéz megmondani, és azért, ha valamivel írtam le, mert ebben vannak egzakt tudásbeli dolgok is, tehát Orbán Viktor nyilván, hogy mondjam, a kormányzat gépészetét is Tudja nagyon, sőt, most már az európai döntéshozatal részleteit is, de emellett vannak nem egzakt nem uh, tudáshoz tartozó részek, tapasztalat, bölcsesség, uh, rafináltság, dörzsöltség, so sok minden, ami egy, egy, egy elegy és ezt neveztem én valaminek. Tehát igazából nem, nem azt akartam a valamivel mondani, hogy ezt most én nem nevezem meg, hogy mi az, amit ő tud, hanem ez a valami, ez egy olyan, ez egy olyan együttes, ami, ami mára szerintem egy nagyon komoly politikai vezető szerepé át össze. Fizetlenül, hogy valaki szereti, nem szereti, egyet ért vele, nem ért vele egyet. De ez azért a negyedik kétharmad után már nem intézhető el azzal, hogy Putyin ilyen, meg nem tudom én, a diktátor, meg akarnók. Tehát ez valami, egy olyan politikai tudás, amit nem értelmez, nem vette a fáradtságot az ellenzék, hogy feldolgozza, és ennek következtében rendre nem is akármilyen verességet, hanem kétalmadós verességet fenned. Nagyon furcsa dolog egy választás egy foci képest, mert ugye Egyáltalán nem látom a foci meccset, de bekapcsolom a tévét, és a bal felső sarokban ott az eredmény. Amíg vasárnap este ki nem hirdették, illetve nem ki hirdették, hanem többé-kevésbé, de inkább többé lehetett látni az eredményeket, addig az ember nem tudhatta. Hét órakor nem tudhatta azt, ami egyébként már akkor is megvolt, csak nem volt még bizonyossága. Ha a párhuzam minimálisan is megáll, akkor ez a tudása Orbán Viktornak szombaton is megvolt, mégis vasárnap estére lett az ember bizonyos felőle. Ha nem vagyok félreérthetőbb a kelleténél, akkor ezzel az ember így volt tisztában? Hát nem tudom, nem beszéltem Orbán Viktorral, -hogy, tehát szombat, hogy mondjam, de ez el, a hozzá? kérdés önhöz szólt, tehát hogy ön ja, nem láthatta nem a bal felső sarokban az eredményt mert ugye ez nem így működik de hogy Ö, ugye Orbán Viktor önnek nagy valószínűséggel ettől független is ugyanilyen véleménye kellett, hogy legyen, hiszen vasárnap csak megbizonyosodott róla ismét míg korábban körán sem volt ennyire egyértelmű hogy ilyen eredmény születik azt kérdezem, Igen. hogy ezt hogy éli meg valaki, aki ennek aktív részese, hiszen én csak passzívan nézem hozzá té, aktív vagyok, mint szavazó? Hát én, én, én is csak megfigyelő voltam ebből a szempontból. Tehát Orbán, igazából, amiről én beszélek, az, az kevésbé Orbán Viktor az is nagy Orbán teljesítménye, de Orbán Viktor teljesítményének ellenzéki perspektívója amit folyamatában néztem, és amit végig én, én régóta gondolkoztam már azon, hogy a magyar ellenzék meddig engedi meg magának azt a luxus, hogy nem gondolkozik, amikor a magyar politikáról beszél, hanem előkészített ideológiai sémákat próbál ráolvasztani, szó szerint a Fideszre és Orbán Viktorra is, és most is családkozóan észtem, hogy ugyanezt teszi. Tehát ilyen értelemben engem nem lehet. Ebben az értelemben nem lepett meg az eredmény, és folyamatában néztem, hogy Orbán Viktor hogy tud, és ennek következtében a Fidesz is egyébként, hogyan tud végig fölényben maradni a kampányban, és az ellenzék nem csak, amiért nem találta ennek a fölénynek az ellenszerét, mert hogy Márkizai Péter esetleg jó vagy, nem volt jó, vagy nem jó választás volt, hanem azért is, mert egész egyszerűen az ellenzékhez kötődő politikusok és értelmiség nem, nem vette tovább. Tehát ez a, a, amit Mérő László egyébként valahol most nyilatkozott, számomra nagyon tiszteletlen értő módon, aki elment valamelyik faluba vagy városba vidék, vidéke szavazattánlálónak, és elmondta, hogy ő rádöbbent arra, hogy ő nem jól ismerte. Ő, ő neki Budapesten totális előítéletei voltak egyébként a Budapesten kívüli világban, azt gondolta, hogy ott mindenki mosott agyú, fideszes, mindenki választási csaláson akar részt venni, ha ő nincs ott és nem figyeli, akkor ott választási csalások tisztatjai fognak történni, és arra jött rá, hogy nem, hát ott is ugyanolyan normális emberek éltek, más tapasztalataik vannak, és nem akarnak csalni, mert ugyanúgy becsületesen akarnak élni, és, és ez az élmény, ez ma az ellenzéki vezető politikusoknak, és a mögöttük álló fogalmazunk akkor is, hogy értelmiségi barnak, meg nincs meg, Ez talán a mostani választás meghozta, az egy nagyon komoly versenyképességi fejlődést jelent egyébként a fidesz de mindez idáig, és ugyanígy nem foglalkoztak Orbán Vittőnök is ezzel a valamiével, amit ő nagyon tud. Nagyon érdekes, mert ugye egy új frontvonal, bár a népi urbánus korábban is meg volt, de ez most egy egészen másfajta vidékfőváros egybevetés, ami most éppen benne van a formázóban, és szilárdul meg, nem pontosan abban a formában, ahogy én szeretném. Olvastam én is mérőlászónak ezt az írását, nem voltam szavazatszámláló, gyakorlatilag a hétvégéimnek a zömét vidéken töltöm, Budapesttől, különböző távolságokra, van konkrét benyomásom és tapasztalatom a vidékkel, Ellenzéki vagyok, de semmilyen vonatkozásban nem azonosítom magamat azokkal, akik a vidéket lenézik, és már megint belgának érzel magam, vagy ha nem is belgának, de olyannak, akit valamivel azonosítanak, mert egész egyszerűen halmazatilag, odasorolható vagyok, mint ellenzéki, értelmiségi, de annak az ismérnek nem felelek meg, hogy nem, felel, nem ismerem a vidéket, és látom azt, hogy tolnak olyan irányba, amilyen irányba én nem szeretnék elmenni, mert magam nem tartozom oda. Nekem a fidesz vagy a Fidesz politikájával sohasem az volt a, problémám, hogy fogatlan hónai szagú emberek szavaznak rá, és most az a vád ér engem, hogy én a Fideszt ezzel azonosítom. Azt tudom önnek mondani, csak hogy ne Lázár Jánosról legyen szó, egyszer betelefonált hozzám. Hosszú ideje létezik már ez a Kejfej Jancsi, és nagyon büszke vagyok rá, hogy még a magyar Gárda megalakulása idején betelefonáltak, akkor, akkor már 3 hétkor szólt kor szóltam és betelefonált valaki, Tatár Szentgyörgy környékén volt időben, vagy talán azt megelőzően, hogy mondta, hogy ő Gárdista, és nem érti, hogy mi a probléma vele. És betelefonált Gra István, aki egy közismert értelmiségi és gyakorlatilag akkor még olyan telefonviszonyok voltak, hogy össze lehetett hozni. Tehát a Pali konkrétan azt kérdezte, de a Pali ebből a szempontból ön is, meg én is, és Orbán Viktor is, tehát a Pali ez most nem egy dehonestáló valami volt. És akkor valahogy az iskolai végzettségéről kezdett érdeklődni Graistván, István, és másodpercek alatt megsértődött a Pali, mert ugye azzal szembesült, hogy valószínűleg az ő tudatlansága az, aminek következtében ő gárdista, és én próbáltam menteni a helyzetet fővárosiként. Több mint egy évtizede. Csak Igen. hogy elmondjam önnek, hogy ez tőlem mennyire távol áll a foghír a rasszizmus. És egyáltalán a rasszizmusnak az a formája, ahol valakit kinézet alapján beazonosítunk, és azt mondjuk, hogy ő ilyen mérő e tekintetben inkább szegénységi bizonyítványt állít ki magáról, hogyha egy szavazatsáblálás alkalmával olyan tapasztalatokra tesz amiről így számol be, és valószínűleg Csáki Juditnak is az a hibája, hogy valami olyasmit írt meg, ami egész, egyébként fogékony területre került. Te csak ja, szeret... én, én nem tudom, mert hivatkozik a Csáki Juditra, én nem tudom, mit csinált a Csáki Judit, nem találkoztam vele. Jó, nem értem ezt a utolást. Az ő, az ő, ő az ő személyes csak története kapcsán is uh, hullámok vannak a, a, a Facebook is ja, más téren a főváros vidék. Uh, de ja. ö, ö, ö, csak, hogy, csak hogy arra a csak hogy arra hogy ez milyen régi, hogy a, biztos emlékszik még a 93-94-ből a makkos cipős, fideszes vállalkozó. Ugye? Tehát, hogy ez emlékszik. Rá. Persze, hogy emlékszem, de Alföldi papucsos értelmiségi is volt. Igen, de azért ez máshogy volt meg az, az máshogy volt, mint a Makus-Cipő vállalkozó, aki a bunkó vidéki vállalkozó ellentétben a Jól félsül, de látja, szóval épp például a Mókos és... farkas uh, izé, uh, hogy is hívják uh, tartót, uh, azt az ember egy vállalkozói réteggel azonosította, nem vidékiséggel nem uh, párthoz hovatartozással hanem valamiféle új gazdagsággal, ami ráadásul igaz is volt, de ott is az ember visszafogta magát Én ne felejts el, a... hogy egy olyan emberrel beszél aki 2006-ban azért került partvonalon kívül egyebek között, illetve egy olyan konfliktusnak volt része, hülyeséget beszélek. Ugye 2002-ben tettem megjegyzést Rogán Antal nőjének a Netszharis nyájára, és abból olyan botrány lett, hogy több mint egy évtizeddel később majdnem kiraktak engem a miniszterelnökség sajtófogadásáról, mert én megbántottam Rogán Antalt, amiért én 12-szer kértem elnézést, már azt követően, hogy rájöttem arra, hogy mit követtem el, és azóta messze elkerülöm azt, hogy olyan megjegyzést tegyek, amiből egyébként valaki olyan követ volt le, ami az ő méltóságát sérti, és belátom azt, hogy akkor rosszul cselekedtem. Tehát egy olyan emberrel beszél ráadásul, aki e tekintetben a damaszkuszi utat hatszor oda-vissza végigjárta, mint Hátosan. Jól ismeri. Ha Netán fordított eredmény születik, el tudja azt képzelni, hogy ön egy potenciális riglajos lett volna? A potenciális hát figyelés. ahogy ő fokozatosan kilépett, azt mondta, kiszáll a politikából, aztán azt mondta, hogy kiszáll a pártból. Ö, talán ez a győzelem kapcsán is megfigyelhető volt, és a vereség kapcsán is ezt a stratégiát követtem volna, hogy ne, én nem az ilyen nagy bejelentős vagyok. Tehát a győzelemnél adok interjút más győztesekkel ellentétben hatodszor arról, hogy mekkorát győztem, és hogy tértem vissza, és nem tudom micsoda. A verességnél sem ez lett volna, hogy egyfolytában bejelentek nap, minden nap valami újabb lépést, hogy mivel nem szerepelek a listán, ellentétben Ríg Lajossal, én nem is szerepeltem a listán. Tehát mindenki számára egyértelmű volt, itt is többször beszéltünk róla. Hogyha nem nyerem meg az egyéni választókerületet, akkor a magam részéről vége a politikai pályán. Az én ebből sem csináltam kényesebben hírt. Én ezt ma még megkérdezték, elmondtam. Ebből adódóan nem potenciális, vígvajos, kommunikációs értelemben nem, tényleges értelemben igen lettem volna, bár valószínűleg a Fideszből akkor sem léptem volna ki. De nem, nem lettem volna. Tehát a politikai, politikából kiléptem volna, vagy kivonultam volna, vagy kiestem volna, vagy nem tudom, hogy menjön. Én azt gondolom, hogy a mi beszélgetéseinknek még fokozottabb jelentősége lesz, mert talán megcsalja az emlékezete, annak idején Boros Péter 93-94 környékén arról beszélt, hogy jóarcú vidéki gyerekek szükségesek a rádióba. Tehát egyáltalán az, ami most főváros és vidék, fővárosi értelmiség és vidéki értelmiség kapcsán van, ott mindig is volt igény arra, hogy ebből hogyan lehet erdőtüzet csinálni, annak érdekében, hogy valamit elfedjenek, de ez én nem leszek egy megfelelő gyújtóanyag. És őszintén remélem. De most állj, álljunk már, álljunk már, akkor álljunk most meg egy pillanat. mert én eddig így mindig végighallgattam, amikor próbált belevinni engem abba, hogy én önt a, a fővárosi, főváros vidék háború egyik harcosának tartom. Nem, én arra kívántam rámutatni, hogy egyébként, ha valakinek van egy előkészített kérdése, akkor egy vidéki számára, különösen számomra, aki azt a térséget képviselem, sértő, hogyha ezt így teszik fel ezt a kérdést. Egyébként, hol is van ez a rigács? Ennyit akartam mondani. nem akartam többet mondani. Számomra ez egy sértő mentalitás. Én ennyit akartam mondani. Én még csak azt sem akartam hogy ön ezzel én nem tudom, ez vagy az, vagy mit tudom én... Egy vidéki számára, ez, ami miatt a fővárosiakat általában színi szokták vidéken, az fontosan az, hogy úgy tűnik sokak számára is, különösen a rigácsiak számára egy ilyen kérdés után, hogy fővárosból nem lehet látni rigácsiak, de lehet látni rigácsiak. Igen, ott van a rigácsi. Arcálmenti felfő kiskösség, szomszédos települések, észak-keletről, Zalamegyes, Úk-nyugatról, Megyer, észak-nyugatról, Nemes Keresztúr. Ugyan. Azt kérdezem öntől, hogy van-e párhuzam abban, amiről mi beszélgetünk, ahogy ön írt arról, vagy ön uh, nyilatkozott arról, hogy a nyugat-európaiak se ismerik kellőképpen Magyarországot. Van a kettő között bármilyen párhuzam? Szer -e, messzi. Szerintem nincs, nem szükségszerűen. Igen, messzi, felületi, tehát az igen. De. Igen. De, de, de alapvetően nincs. Azért az a, a főváros vidék, az, hogy, az, hogy vannak budapestiek akik bizony nem tudod akik, akik kapcsolatban kapcsolódnak, a vidékiek, úgy érzik, hogy ugye van a, hogy mondjam, a, baloldal, magyarországi baloldallal kapcsolatban, és a baloldali értelmiséggel kapcsolatban van vidéken egy olyan vélemény, hogy ó, hát ők aztán nem is látnak az osztapenkon túl, ha még ez a kulturális kód egyáltalán mond bárkinek is bármit. De e de ez szerintem nagyon könnyen áthidalható, és én ezt nem érzem azért annyira éles határnak. Én ezt a fővárosi vidék konfliktust, ez inkább, inkább ilyen nem, nem komoly politikai tagoltságot okozó tényező lenne a jövőben. Most éppen úgy alakult, hogy a Budapest-Tentromány választókerületében kettő kivételével a többi ellenzéki lett, de ez választásról választásra változik és nem tartom igaznak Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterének azt a mondást, hogy Budapest maradt Magyarország szabadságszigete, vagy nem tudom micsoda, ezt egyszerűen ostobaságnak tartom, ebből adódóan én nem tartom ezt ilyen politikailag érzékeny kerületnek. A nyugat-kelet és a nyugatiak nem törődömsége a kelet-európa hagyományaival, történelmével, eltérő vonásaival kapcsolatban, ez politikailag potenciálisan jobbanékonynak tartom, és veszélyesnek tartom. Igen. Egy utolsó kérdést engedjem meg, történelmietlen. Ha múlt héten kérdeztem volna meg, hiszen múlt héten már lehetett tudni, hogy ön rigácson vett földet, és megkérdeztem volna, hogy hol van rigács, biztos benne, hogy ugyanígy reagál? Nem lettem volna hogy képviselője ennek a térségben. De attól még nem, nem, így... nem, nem így. Nem így reagáltam volna. Azt mondtam volna, hogy ez a választókerületemben van, és elmondtam volna, hogy De mi de a vagy... különbség a két hét között? Az, az hogy a Rigácsiak rám szavaztak kétfarmatban, és innentől közben elvárom, hogy mindenki tudja Magyarországon, hogy hol van Rigácsi. Én várom el. Másrészt, Lázár János nem várja el, mert a Rigácsiak nem Lázár Jánosra szavaztak, de ahogyan ő elvárja, hogy én nem tudom melyik településéről mindenki tudja. Egy képviselőnek szerintem képviselni a területét minden körülmények között, és mindenki szabad. Köszönöm a rendelkezésre állást. ha rajta múlik folytatjuk. Köszönöm szépen. Kelemes ért végét, Figyelek. Igen. Jó reggelt Wagner. Hát nem, welcome to the new kétharmad. Nem értettem. Hogy welcome to the new kétharmad. Igen. Okay. A hangja is más az embernek. A hanghordozása, a tónusa. Jó lesz ez, jó lesz. Vigács, bazd meg. Köszi. Nulle egy Igen. Jó, reggelcétek vagyok. Száz százalékig igaza volt navracics szembe. Csak ezt akartam mondani. Viszont hallás. Köszönöm. Igen. Jó reggelt kívánok. Én mindig meghallgatom Navracics urat, mert egy értelmes embernek tartom, bár nem értek egyet a politikai nézeteivel. De ez a záró mondat, hogy ő úgy érzi, hogy neki kell képviselni a rigácsiakat mindenkivel szemben. Én ezt a mai, mai beszélgetésben nagyon erősen éreztem. És, és tökéletesen igazat adtam önnek abban, mikor azt mondta, hogy egy héttel ezelőtt még nem így reagált volna erre. Mert pontosan az a fővárosvidék kiélezés jelent meg ebben a nagyon hát nem agresszív, de ahogy visszakérdezett, amikor ön azt kérdezte, hogy hol van Rigács, miért nem nézte meg, vagy, vagy tudja, mit nézze meg. Nem volt korábban érezhető a Navracsicsban ez. És nagyon szomorú, hogy ennyi idő elteltével, ennyire kevés idő elteltével ez azonnal megjelenik, és a Rigácsiakat mindenkivel szemben kívánja ö, képviselni. Ez borzasztó. Halló! Tudok róla, figyelj, kezelem a misoromat. Igen. Jó reggelt, az igazi ha hallottuk most, köszönöm, viszont hallást. Jó reggelt! Jó, igen. előbb legyen erő, aztán igazság. Viszontlátásra. Ez most Telibe nálam. Nincs több. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok Fiala Hát igazuk van az a betelefonálóknak. Lehet, de nem elég sokan. Például most nem csöng a telefon. Igen, köszönöm, hogy mondtam. Igen. Tessék. Jó reggelt kívánok. Nem tudom, a Navracis úr nem mondta, hogy 2015-ben... Jó reggelt kívánok. Le kéne Elnézést, önt lehet kétszer hallani. Ah. Bocsánat, kinyomtam. Most bent, vagyok? Azt tetszenek, hogy visszhangzik, tehát ön tudja, hogy mit hallgat, én meg háromszor hallgatom önt. Jó reggelt. Jó reggelt. Úgy gondolom, hogy képviselő úr már nem mező, mezőőrnek készül. Hát most éppen nem mező. Azt írja XY, aki nő, megdömbbe, hallgattam ezt a jónak induló és pillanatok alatt a rémállommá vált beszélgetés, mint egy sértődő gyerekreagált navracs is egyrészt, másrészt a fülényessége és kötözködő megalázó hozzáállása, kritikán auli volt minden elismerésem az öné, ahogy kezelt ezt a helyzetet. Nekem ezek után biztos nem lenne kedvem tovább beszélgetni velem. Igen. Jó reggelt. Én így gondolom, hogyha Napracsics úr igazán képviselte volna azt a települést, akkor akkor inkább elmondta volna, hogy tényleg hol van, mik az adottságai, egy kicsit népszerűsítette volna, nem pedig önte egyből ledorongolja. Nem ez Ez nem azt, nem ezt, hívom. Jó reggelt, egy másik beszélgetés zajlik közöttünk, mint amit terveztem és amit terveztem, az két hét múlva lesz. Emberből vagyok, nem vagyok alkalmas arra, hogy egyik beszélgetés után, ami megráz, úgy beszélgessek mással, mintha semmi se történt volna, és a Navracis Tiborral való beszélgetés nagyon súlyosan megrázott, mert ugye mi 15 éve beszélgetünk lehet, hogy még több, minden pénteken fél nyolckor, és az történt, hogy elkezdtünk beszélgetni, és az ötödik percben megkérdeztem tőle a helyi kötődését, ugye ő arról beszélt, hogy azért nagyon nagy dolog az ő győzelme, és ezt értem, mert neki ott nincs úgy helyi kötődése, illetve nem is ezt mondta, azt mondta, hogy őt nagyon sok kritika érte, Amiatt, hogy ő nincs olyan helyi, nem, rendelkezik, nem rendelkezik olyan helyi kötődéssel, mint az ellenfele Rég Lajos, és hogy számára az a győzelem, amit aratott, ami arányait tekintve nagyobb, mint bármikor volt ott győzelem, fideszes győzelem, ez őt milyen mértékben visszaigazolja, és én ehhez igazítottam egy kérdést, te nagyon jól tudod, hogy én felszoktam készülni a beszélgetésekre, talán nagyobb mértékben is a keleténél. Ilyenkor egyébként egyértelműen kiderül, mert van előttem 500 oldal, aztán történik valami, és mindaz 500 oldalt kidobhatom. Um, tehát ez már korábban megvolt. Talán egy 24.hu interjú része volt az, hogy ő vet rigácson egy földet, és megkérdeztem tőle, hogy, hogy azzal mi a célja, és utána teljesen ártatlanul ahogy tőled is megkérdezném, hogy hol van a bülün-bülün zuglóban, megkérdeztem, hogy hol van Rigács. És erre olyat kaptam, amilyet én még soha nem kaptam Navras és Tibortól, de politikustól se sokat. Gyakorlatilag sikerült a Budapest vidék ö, tengeibe bekerülnöm abból adódóan, Hogyha egyszer tudom azt, hogy ő vett földet rigácson, mert olvasom, akkor nekem kutyakötelességem lett volna utána nézni. Én hanyag vagyok, és egy olyan szemrehányással kerültem szembe, ahol egy tízes kállán tízesre kellett az önuralmamat vizsgáztatni. Egyrészt, hogy nem mondjak olyasmit, amit magam is megbánok. Kettő, hogy benne maradjak abban a státuszban, amiben én a misaromat vezetem. Három, hogy megóvjam ezt a kapcsolatot én miközben az én önérzetem sérült, mert ez egy fontos kapcsolat, szeretném tartani, de ugyanakkor érzékeltetnem kell, hogy itt most egy olyan határátlépés történt, amit én nem tolerálhatok. Négy, öt, hat, már nem tudom, hogy hol tartok, valami olyan történt, ami az elmúlt napok eseményeibe beleilleszkedik, amiben Elkezdődött a gyártás egy új frontvonalnak, a főváros-vidék ellentétének, elsősorban a fővárosi értelmiségnek, immáról nem filozófusok, akik lenézik a fogatlan és büdös hónal jó vidékieket, és egy tízeskálán egyesre se ismerte magamra, de másodperceken belül azt láttam, hogy volna igény arra, hogy én is ilyen legyek. A beszélgetésre ezt követően nagyjából egy tízeskálán hetesre rányomta ez a bélyegét, És hát nem nagyon tudok szabadulni ennek a beszélgetésnek a hangulatot? Ha megengedsz egy, megengedsz egy gondolatot, akkor egyetlen egy szó, szóval hogy nem tudom kommentálni a beszélgetéseket, de lehet, hogy az a kérdés is ütött volna, hogy egyáltalán ő járta rigácsomból, de ezt nem tudom, hogy így van-e, mert egyébként nem értem, hogy miért kell hevesen reagálni egy ilyen kérdésre, teljesen normális, hogy azért az emberek többsége nem ismeri mind a 3200 település elhelyezkedését, ami az országban nagyon sok helyen található. Mindenki pontosan tudja, hol van Budapest, de nem azért, mert egy ilyen Budapest fetisista országban élünk, hanem az, ez a fővárosa, és nyilván minél kisebb település, annál kevesebben ismerik azt az adott települést, és inkább a helyiek körében ismert népszerű szeretett lakóhely biztos rigács. Tehát én ebben tényleg őszintén semmilyen problémát nem látok, ahogy Budapesten is sok ezer utca található, és én nem várom el például a, a, akár csak a szomszédos 15. kerületiektől, hogy pontosan tudják, hogy merre van a, mondjuk a Vadányi utca 24. Tehát na mindegy. Tehát Jö, de, ezt, de ezt, érzékeled ezt én az... se értem, ezt én se értem a, a EMS De Érzékeled, el, hogy, hogy most, hogy alakulóban van valami, ami eddig nem volt? Ugye hát, uh... onnan, a, arról beszéltem tegnap Kis Ambrussal, csak hogy köthető legyen valami, illetve nem is én hoztam szóba, hanem ő, hogy 5-6-7 e, ember, aki egyébként a fővárosi értelmiséget képviselte, vidéken volt, és beszámoltak a meglepő tapasztalataikról, már ami nekik volt meglepő, mert olyan benyomásokat szereztek vidékről, amivel ők korábban nem rendelkeztek, és azt mondta Kisambrus, hogy az ő számuk csak elenyésző azokhoz képest, akik egyébként szavazatszámlálók voltak, és akik egyébként beszámoltak, vagy nem számoltak be a Facebookon a vidéki tapasztalatukról, és az, hogy most ezek a vidéki tapasztalatok hirtelen arra adnak lehetőséget, hogy a teljes fővárosi értelmiséget vidék rasszizmussal vádolják, az talán, enyhén túlzás. Ezt már nem mondta talán kis avrus, ezt már én mondom, miközben döbbentem figyelem a Sifer András és Csáki Judit között kialakult polémiát. Én tettem egy bátortalan kísérletet, hogy megkérdezzem Csáki Judittól, hogy ő egyébként beszélgetne Sifer Andrással, de mitán azt írta, hogy nem, Sifer Andrással nem fog beszélgetni, hiszen a gomb Sifer András, a kabát Csáki Judit lenedő, csak egy a sok közül az elmúlt időben a jobboldali sajtóból más se jön, mint hogy a tehát, hogy, hogy, hogy, hogy azért van ez a fölényes győzelem, mert mi fővárosiak egész egyszeren nem tudjuk, hogy hol lakik az Úristen. Vagy ha tudjuk is, akkor azt rosszul tudjuk. Szerintem ebben van igazság. Tehát, az, hogy például én, aki mondjuk hónapszámra nem teszem ki a lábam Budapestről és leginkább zogólból, nyilvánvalóan nem rendelkezem olyan naprakész társadalmi ismeretekkel, hogy pontosan tudnám, hogy mondjuk egy háromszáz lelkes településen a szociológia milyen mértékben és a, a, helyi, helyi, a helyi erőhatások milyen mértékben befolyásolják egy közösség életét, és hogy egy vezérelt közösségben meg segélyvezérel közösségben, ahol az az egyetlen bevételi forrás, az milyen mértékben nyomja rá bélyegész, például a politikai preferenciák és éppen volt a választás előtt néhány nappal egy fájnevű községről szóló cikkriport, amiből bepillantást nyerhettünk, és én összintén inkább csak reménykedtem, mint tudtam, mert tudományosan nem tudtam volna én nem foglalkoztam ugye ezzel a kampányjal, de hogy én azt gondoltam, hogy a választók bölcsebbek, és átlátnak a szitán, és elteszik a segélyt, elteszik a közmunkapénzt, elteszik adott esetben a tízezer forintot, mert az öt kiló hús, de pontosan tudják már 12 év után, hogy nekik ez a rendszer tartósan nem jó. És ez egy olyan hipotézis volt, amit az élet nem igazolt, mert a, a vidéki emberek többsége úgy döntött, hogy de igenis jó nekik az, hogyha négy évente őket egy kicsit megajándékozzák, egyébként meg úgy nagyjából az éhehalás halás szélén tartja őket, de mégis valami minimál jövedelmük van. És ez egy furcsa tapasztalat volt nekem, mint politikusnak. Nyilván, ha sokkal többet jártam volna vidékre, hogyha ott a helyi embereknek a, mindennapi életébe szervesülök én személyesen, mint Horváth Csaba, akkor valószínűleg sokkal erősebben szólt volna az a vészcsengő, hogy itt sokkal mélyebb problémákról és elköteleződésekről van szó a vidéki emberek fejében, amit nyilván nem lehet egy perc alatt rendbe tenni, tehát nem lehet egy választási kampányjal kiegyenesíteni. Itt egy nagyon tartós, szívós munkára van szükség, hogy tényleg partnerként partnernek érezzék az ellenzéket, bármilyen szempontból kínál alternatívát. Tehát, ha valami tapasztalat van ebből a borzasztó választási kudarcból, akkor szerintem ez, hogy ez a választási kudarc rá kellett, hogy ébreszem minket, mint ellenzéki politikusokat, hogyha nem változtatunk radikálisan például e, bizonyos kérdésekbe, és ma még nem ismerem én sem a receptet, a teljes receptetúrát, akkor az ötödik, a hatodik, a hetedik választás ugyanezből az eredményekből. Elnézést, pokármét. most arról beszélünk, hogy az egységben Magyarország ért vidéki képviselőjelöltjei nem ismerték a saját körzetüket. Ők nyilván ismerték, de a kampánystratégia az nem tudja helyettesíteni azt az elvégzendő munkát, azt az elvégzendő munkát, amit adott esetben a helyi eh, kirendelt a kormányzó erő nevében eljáró. Oké, okay, rendben van, is mi volt a kampánystratégia? Hát ez egy nagyon jó kérdés, erről én nem szeretnék kilatkozni, mert nem vettem részt ilyen mértékben a kampányba. Nyilván egy, egy normálisebb, egy jobb életet eh, bemutató, és egy tisztességesebb életet bemutató kampány volt, eh, olyan intézkedésekkel, ami ebbe az irányba visz, és hogy mondjuk egy konkrét példát, a stratégiának egy eleméről, ami nekem a legfontosabb volt, hogy az önkormányzatok számára megígérték közös dokumentumban, hogyha az egységben Magyarországért alakít kormányt, akkor megszűnik a szolidaritási adó kompenzálják az elve adó adófelezést, és a gépjármű adó is visszakerül. csak hogy ezt értsük, ez zuglóra nézve 4 milliárd forint évente, ami pluszként megjelent volna, az elmúlt években ez mínuszként jelent meg. Tehát zugrói életét plusz 4 milliárd segítette. Valamelyik egy 5 éves ez 20 milliárd forint elkölthető pénz jelent, vagyis fejlesztési pénz, vagyis életminőség javító pénz. Ez Budapest esetében pedig meghaladta volna 60 milliárd forintot. Tehát nem kellett volna kuncsorogni a mindenkori kormánynál, ha hanem van egy költségvetési keret, abból pedig lehet működtetni a közlekedést, jobb minőségben a szív. Hát ez talán az abban összefüggésben, az hogy ugye az volt a kitaláció, hogy volt egy bizonyos lélekszám, ami fölött adó kompen, volt adókompenzáció, a fölött pedig nem sikerült megegyeznie Füliás Balázsnak az egyes önkormányzatokkal. Igen, azt kell látni, hogy a befizetett adóknak nagyjából a 2%-a kerül vissza valamilyen módon az önkormányzatokhoz. A 98 kal a kormány gazdálkodik. Magyarul olyan mértékben vannak túlhadóztatva, ha tetszik a települések és az emberek, hogy ez az adótömeg a központi költségvetésbe jelenik meg. Ezzel önmagában nem lenne baj, ha jól működnek a kompenzációs mechanizmus, a vidéki települések tulajdonképpen léregesztető gépen vannak tartva, és ettől válnak ennyire e, fideszes, e, ha úgy tetszik, fideszes e, érdekeltségűvé. Nem azon az alap, nem ideológiai alapban vagy érzelmi hanem egyszerűen a túlélésnek a, az okán. És a, az önkormányzatoknál pedig az a jogos igény, hogy legalább a befizetett adót, ahol ez egy nagyobb adótömeget jelent, egy része Én ezt ér ér értem, és én biztos vétel. voltam benne, hogy ez elő fog jönni, de ez most egy elég jelentős elugrás ahhoz képest, ahol egyébként ahonnan elugrottunk, hiszen az a kérdés, hogy ez ebben a formában, ha nem foglalkoztatja a Vidék Magyarországát, akkor emiatt kéne -e kárhoztatni őket, illetve, hogy ez része volt-e a kampánystratégiának. Mert te most ugye arról beszélsz, hogy milyen következménye jár az zuglóra nézve, hogy a státuszkó nem változott, de most az a kérdés, hogy ez ez része volt -e a kampány stratégiának. Ez része volt, ez része volt, mint ahogy nagyon sok lába volt. És valószínű, ami szintén egy tapasztalat, hogy nem lehet egy ilyen mértékű erő túlsúlyjal szemben. Azért azt állapítsuk meg, hogy a kormány százmilliárdokat milliárdokat költ éves szinten részben az ellenzék lejáratására, részben a saját politikájának a bemutatására. Ez egy óriási előny. Ettől mondják, hogy a választási csalással felérő hatalmi túlsúlyjal rendelkezik a kormányzó pár. Ezt egyébként ők sem tagadják. Ehhez képest nyilván, ha az ellenzéknek jóval kevesebb erőforrással rendelkezése, akkor nem lesz elegendő, és ez, ez már a tapasztalat, egy biztos, hogy nem lesz elegendő, hogy 6 hónappal, szűk 6 hónappal a választás előtt dönts el a közösség, hogy milyen felállásban indul a választáson. És még ezután is vitatkozom arról, hogy milyen programmal indul a választáson. Tehát ha valami mondjuk ilyen típusú stratégiai hibát meg kell jelölni, akkor a közösségünk saját hibája az volt, hogy ezt nem két évvel a választás előtt tette meg minimálisan, ahol még van idő építeni, van idő odaérni a településekre mentővel, segítséggel, egy alternatív jövővel, hanem sajnos egy szűk kampányra fókuszáltunk, nyilván erőforrás korlátok miatt is, ami viszont nem volt a legjobb. Figyelj fi, fi, Csaba, mondjuk. ez ebben a formában nem stimmel. Ugye annak ide a hajrá M.S.P. története meglehetősen hosszú volt, egyebek között úgy indult, hogy Hiller István arról beszélt, hogy a cigányok felzárkóztatására való pénz nem jut el a cigányokhoz. És ugye én döbbenten álltam, mert ez valami olyan magától adódó természetességgel mondta, hogy az ember azt mondta, hogy hát akkor csak annak érdekében kéne tenni, hogy a cigányság felzárkóztatására való pénz eljusson a cigányokhoz. Mondta egy szempontjából nem ellenzéki periódusban, az, hogy most pár nappal a választás után olyan mérvű kritika érje a kampányt, mint amilyen mérvű kritika éri most, már azt követően, hogy az ellenzék vesztett, az valami olyan helyzet felnemismerésről fel szól a választás előtt, amivel kapcsolatban én e, ilyen jellegű kritikát e, se pártom belül, se az egységben Magyarországon belül, se azon kívül rokon szemvezőktől nem hallottam. A helyzet az, hogy ebben van igazod meg nincs is. Ugyanis ez nem egy tudatos, tehát ha ebben az értelemben nézzük, egy vazonatúj konstrukciót kellett előállítani. Tehát ez nem a, nem a, párt, nem a pártok felé szól, inkább a folyamatnak szóló kritika, ugye a jövőre nézve az biztosan nem lesz elég, ha hat hónappal vagy négy-öt hónappal a választás előtre sikerül összerakni azt a választási konstrukciót és azt a választási ajánlatot, amit alternatívaként kínálunk, mondjuk a regnáló kormányon szemben. Ez egy felismerés, de egyébként ezt a felismerést tudtuk, csak mivel nem létezett korábban az a szövetség, tehát az a hat párti szövetség, ami egyébként eldöntötte, nagy vajúdás közepette, hogy előválasztást tart, hogy mindenhol a legesélyesebb jelöltek induljanak. Ami egyébként tárgyalt nagyjából másfél éven keresztül a közösségprogramon, és azért ne felejtsük el, hogy a jobbiktól, szélső értékeken a DK-ig kellett eljutnia, tehát a liberális baloldalitól, a konzervatív, vagy be furcsa gyökerű jobbiktól, ami egyébként négy pártosodott, és közép, közötte lévő párbeszéd, LMP, msp, tehát több politikai formáció momentummal, és ez kellett összekoválni, ez nem létezett ez legközelebb, hát ez nem annyira, sikült, mindenképpen, a... annyira a... mindenképpen egyszerűbb lesz a feladat, hogy már legalább ismerjük egymást, elfogadjuk egymást, Tiszteljük is egymást, képesek vagyunk együttműködni, egy, együtt gondolkodni akár egy kampányba, és most a következő hetek, hónapok kihívása az az, hogy képesek leszünk-e együtt gondolkodni és együtt cselekedni ellenzében is. Erre jó, született e -e elvileget e -e -e -e hatvágyalakodás. Elmegyünk nagyon a, bük, a bükfanyelv. Megállap 60, 60 napig ezt tartják. Igen, a bükfanyelv irányában, mert az, amiről te beszélsz, azt te egy szerkezetnek véled, a választó pedig úgy döntött, hogy ezt a jobbikot nem preferálja, a momentum nem gyűz elnézést kérni, miközben fogalmam nincs, hogy mi az, hogy elnézést kér? valaki elnézést kér, mint Donát Anna, az mondjon le, ha ekkora gigantikus tévedést követett el, tehát én azt látom, hogy az ellen a választás Után további vereségeket szenved el, imáról saját magát üti ki, én a magam részéről úvnám az ellenzéket attól, hogy ezt tovább folytassa. És ezt a beszélgetés sorozatot ebben a formában valószínűleg keddel is zárva, amikor márkizai Péterrel beszélgetek, aki aztán olyan mértében vert el, az ellenzék a saját parát, mint mintha nem az ő miniszterelnök jelöltje lett volna. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy talán azért is lesz majd egyszerű zuglóról beszélni, mert az, ami politikailag itt az ellenzék oldaláról megy bár a vidék rasszizmus legyen a legnagyobb gondja ennek a konglomerátumnak, mert hogy ez olyan identitás válsában szenved, hogy én ehhez hasonlót legfeljebb saját magamban tudok időnként felfedezni, de a történet nem rólam szól. Tehát azt tudom neked mondani, hogy ez, ez maga a szörnyűség. Én azt kérdezem tőled, hogy milyen lesz majd az együttműködés, van-e arról elképzelésed, hiszen nem régen találkoztál is vele talán pont tegnap az Új Országgyűlési Képviselővel, aki hadházi Ákos, akivel enyhén szólva azért az elmúlt időben nem egy harmonikus viszony alakult ki. Én tudom, politikusok olyan csodára is képesek, amire én nem, de följelentések voltak, följelentések visszavonása, olyan gyanúsítgatások, ö, ö, olyan felszólítások listáról való távozással kapcsolatban, ö, amiben én biztos azt gondolnám, hogy hát ez egy kényszerházasság lesz. Igen, igen, igen. Nem kényszer házasság, ahogy mondtam, sok férék vagyunk, egyébként ezen túlléptünk mind a ketten. Tegnap abban, abban nem, ar abból, tehát nem arra állapotunk meg, mert ez egy, egy teljesen természetes dolog volt, hogy ezen mind túllépünk, és gyakorlatilag egyetlen egy feladatunk van, nekem elsősorban legalábbis csak ez az egyetlen feladatom, hogy zugló érdekében, az országgyűlési képviselővel együttműködve, meg mindenkivel, akivel, akivel kell a fejlődés érdekébe találjuk meg a közös hangot, és bizonyosan a kormányjal is meg kell találnunk a közös hangot, mert a forrásaink, ahogy említettem, náluk találhatók, és van egy aktualitás is, ami engem egy picit meglepett, a miniszterelnök úr pár nappal ezelőtti bejelentése, hogy akkor folytatódik a Liget projekt, adott esetben meghosszabbítják hosszabbítják a projektet is, ennek a részleteit még nem ismerjük. Tehát van egyfajta politikai revansvágy, úgy látom a kormány oldaláról, bár én azért azt tanultam, hogy a, a győzteseknek kell mindig nagy eleganciát tanúsítani, de ez nem mindig van így. És ennek ellenére arra számítok, hogy valami fajta normalizálódás a kampány végeztével e, szükséges lesz, főleg úgy, hogy egy óriási válság küszöbén állunk, de sajnos már a válságon belül az infláció elszállt, üzemanyag árakon részben van egyfajta ásapka, a csirkefarházon van ásapka, és ezek az ásapkák, az energiárakon van egy ásapka, és ezek az ásapkák nem tudjuk, mert a kormány nem mutatja meg a lapjait, nem tudjuk, hogy meddig fenntarthatók, meddig finanszírozhatók. Tehát jelenleg olyan helyzetben van az ország és a magyar lakosság, hogy nagyon is együtt kéne gondolkodni a jobb és baltér felé lévő politikusoknak, embereknek, hogy ezt valahogy túléljük, és senki nem maradjon az út szélén. Szóval én azt gondolom, hogy jóval nagyobb problémája van most az országnak, mint az, hogy a választás életmény az ilyen lett, amilyen. És a kormányom múlik, mint győztesen, hogy ezt a helyzetet egyfajta konszolidációra használja fel, vagy folytatja a háborús retorikát, alapvetően az ellenzék ellen. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás. Nem egy ilyen beszélgetést terveztem. Elnézést kérek, hogyha mindenben nem voltam annyira több, mint ahogy szoktam lenni, vagy másféleképpen voltam rossz. Két hét múlva találkozunk, és akkor egyrészt átvesszük a kötelezőt, részről pedig folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, ami zuglóval kapcsolatos. Rendben, további szép meg köszönöm szépen. Köszönöm, rámfér. Horváth Csabát hallották, zugló polgármesterét. Önökön múlik, hogy maradok-e vagy sem, ha hívnak, maradok, hanem hívnak, nem maradok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy már vezetőként is ilyen arrogáns volt a fia, a Nakácsis Köszönöm. Jobb lenne, hogyha mai beszélgetésnél maradnánk. Jó reggat! Jó reggelt kívánok! Újlipót városi Guzti vagyok és tegnap folytatott egy beszélgetést reggel egy 12. kerületi új képviselővel. Igen, hajnal a, Igen, aki a nevét sem akarom kimondani, aki küszködik, hogy a Városligetben ne épüljön meg az új Magyar Nemzeti Galéria. Utána fogtam magamat, és elmentem a Városligetbe, és megnéztem a helyet, tizetszel, csak hogy van-e valami változás. A helyzet az, hogy természetesen nem csoda a választási vereség, amit elszenvedett a, a kommunista, kommunista vagy ex-kommunista oldal, de a lényeg az, hogy az építkezés ellen akar mindent tenni. Most Horvát Csabát hallgattam, egyébként 25 éve vagyok hallgatója a a, a műsorainak és rendszeresen részt veszek és nagyon örülök, hogy megint lesz szülői az ember tehát minden körülmények között jön a kvázi a büntetés Budapestnek amivel én teljes egészében egyetértek de ez a büntetés ez építkezésben ter, teremtésben fog megvalósulni ezért most, most már csak azt nem értem, na, hogy hogy vesztettek a kommunisták. 061. -712 Jó reggelt! Jó reggelt! szársa vagyok. Hát azt hiszem, hogy uh, Horvátsba egy másik malomba őről, és nem értettem meg, hogy. nem értette meg, hogy mi lesz ebből a uh, politikából, amit mostanára Fidesz előre vetít. Nem tudom. De ez nagyon borús képet fest, és itt ez a következő négy év, ez... Így, De arra... azt, akar, azt akarom önnek mondani, hogy két dolgot. Annak idején Varga Zoltán sok mindent mesélt, nem csak azt mondta, hogy ő volt az első pszichológusom, hogy ö, aki péklapátnak érzi magát, az péklapát, Igen. hanem hogy volt olyan kísérlet, hogy valakinek nagy szerelmi bánatai voltak, vagy egyéb bajai, mint nekem, és aztán valamilyen mesterséges módon valami furunkulust hoztak létre, mondjuk a seggén, és másodperceken belül a furunkulus elébe tolakodott a szerelmi bánatnak, egész egyszerűen abból adódóan, hogy az illetőnek fontosabb volt. Könnyen lehetséges, hogy a furunkulus megszűnte után a szerelmi bánat visszavette a helyét, de valószínűleg nem ugyanabban a formában, mert hogy a furukulis emléke az ott maradt. És ez csak annyiban e, jutott az eszembe, hogy van olyan szituáció, hogy az ember rajszöget rak a másik seggé alá, vagy kavicsot rak a cipőjébe. Biztos nekem is volt ilyen periódusom, kinőttem belőle. Lehet, hogy azt is mondhatnám, hogy sajnos, mert ez együtt jár azzal, hogy idősebb vagyok annál sem, mint amikor az embernek ilyen keztelései vannak. De gondoljam bele, hogy én előtte még miről beszélgettem a Filippo-val. Majd egyszerre csak előjön valamilyen konfliktust, amit én teljesen artificialnek látok, mesterségesnek ugyanolyan mesterségesnek tehát azt látom, hogy a politika azzal operál, legalábbis Magyarországon, és ez nem egy kártyavár tehát ez nem a House of Cards, ahol egyébként forgatókönyvíró van, hogy hogy lehet az embereket permanensen megosztani annak érdekében, hogy a hatalomgyakorlása Hi. relatíve zökkenőmentesen megyen, vagy hogy a hatalomgyakorlás egy olyan konfliktus övezetben bonyolódjon, ahol egyébként a hatalom azt feltételezi eddig alappal, hogy könnyebben eléri a célját. És egyszerre csak meglátom azt, hogy én ennek semmilyen mértékben nem szeretnék a része lenni, azt látom, hogy nem tudok kimaradni belőle, azt látom, hogy nem tudok küzdeni ellene, azt látom, hogy a hallgatóim és a nézőim zöme elvérzik ebben a csatában, hiába mondom nekik azt, hogy a legjobb az, ha kimaradnak belőle, mert utána fogunk tudni értelmesen beszélgetni, de most legyenek szívesek, maradjanak ki, mert ha elvesznek benne, akkor végleg elvesznek benne, és egész egyszerűen azon gondolkodom, hogy nekem ebben mi a feladatom? Én most erre csak az teszem, hogy stratégiai nyugalom. Már elnézést. Viszont hallás. Lesz... Kös köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt el, el vagyok. Próbáltam érteni, amit a Nagy úr felvetett problémaként. Értetem is szerintem, csak akkor azt nem értem, hogy akkor a múlt héten miért nem ugyanannak a reakciónak kellett volna lennie. Mert szerintem akkor úgy lett volna ez adekvált, hogy ha akkor... Hát mert mert meg... Elmondta, tehát erre el nem tudok mit mondani. El nem tudok mit mondani. Megmondta. Hát nagyon magányosan nézzen magam. Nem azért, mert amit csináltam, az feleslegesnek látom. De azért most nagyon belemásztak a komokváramba. Jó reggelt. Jó reggelt. A furcsa az volt, hogy mikor kérdezte Mábracsicsot, hogy miért vagy nem akarták másnak eladni. Hát. Tehát ne az ő oldaluk, ne hogy a valaki más vegye meg. Ez borzasztó. Itt már kijött minden. Az a helyzet, hogy ezt a beszélgetést tanítani lehetne. Tehát ezt egy demonstrációs táblaként lehetne alkalmazni, én szívesen megtenném. Ha valaki felkérne rá, boldogan megtenném, akár rócsóznék vele az országban. Két tetszik felhívás keringőre. Ha a régi fiala lennék, akkor megmondanám, hogy kikkel sms-eztem műsor alatt, de nem akarom az összes kapcsolatomat elvágni egyszerre. Valahol sírás kerülget, megmondom önöknek őszintén. Ami ma történt, az olyan igazságtalan, és olyan mértékben vagyok rehabilitálhatatlan. Van valami időtlen reménytelenség ebben. Más, mint a mexikói és a tököli sarka. Ez, ami ma történt, ez rosszabb, mint a mexikói tököli sarka, és más, mint amiről Kis Ambrus beszélt. És ha már itt tartunk, akkor hadd meséljem el, hogy tennap volt délután egy sajtóbeszélgetés, hova nem tudtam elmenni, mert én vagyok az, aki megírom az interjúkat is némi segédlettel, és köszönet a segítségnek, aki ebben közreműködik. Még mielőtt azt gondolná, hogy az ő tevékenysége itt kicsinyítve van, de ezzel órák mennek el. Kiolvassa, ki veszi át, más kérdés. De itt elhangzott olyasmi, amit reggel nem mondott el a főpolgármester helyettes, és én ezt a jövő héten a szemére fogom hájni. Tehát, hogy délután elmondja azt, amit délután is elmondhatott volna, hogy egyébként kimennek majd tiltakozni, és láncot alkotnak, hogy ne tudják az, a Liget Projectet megvalósítani, ez reggel is elmondható lett volna. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem uh, bámulatos volt egy közömi sorja annak ellenére, hogy rendszerűzni uh, halos. Uh, Én azt nem értem, és ez a, egy, egy, egy, egy megválaszolhatott kérdés számomra, hogy bírja a Navracsics ezeket a dolgokat lenyelni, ami, ami, amit át kell, eh, ami kell mennie, ami, ami, ami, amit itt eh, eh, kommunikáltak az egész választás során. Ő azt mondja, hogy természetesen ő személyében nem támadta a, a ringulát. Ez teljesen rendben. És eh, valószínűleg eh, ez igaz is. De, de hát közben egy olyan ö, propaganda rendszernek egy csavarja, amin, ami elképzelhető. Jó, figyén, ugye azért kell óvatosan fogalmaznom, mert ugye ő a legrégebbi beszélgető partnerem, Itt. és volt már olyan, hogy valami olyasmit olvasott a szememre, am... azért a Tapolca és az Elkurtuk története igen. Vagy, de akár a Putyin és a 56. Nem, nem, én megmaradnék az, az elkurtuknál. Meg, ja, Oké, okay, igaza van. Putyin és az... Szóval tudja, az az Hat én, van én ha, ha, ha meg kéne szóra. valahogy mondani, hogy mi az én igazi bajom, az akkor egy mondattal azt tudnám mondani, miközben nem tudnám megmondani, hogy valami legkisebb közös többszörösre csak jutni kéne, és ma azt érzem, hogy ilyen nincs. És ezt én abszurdumnak találom. Képségbe, Tehát a nagyon messzire jött embernek pontosan. azért van itt megint a helye, mert nincs evidencia. És egy olyan ország, ahol nincs evidencia, illetőleg nem igaz. Van evidencia, de ebben a formában. Nem következmények nélküli ország, de olyan következmények vannak, amilyenek, Ha, ha ez egy konkrét ember lenne, vagy egy konkrét hely, és nem egy ország, én fejveszve menekülnék előle. Tehát relativizáltak a, a, a, a kijelentések és a tények. Nem tehát... csak relativizáltak, hanem, hanem, hanem, hanem egyszerűen néha le is vannak tagadva, tehát olyan ez, mint valami Ugye. játék a szavakkal. Megvagyok, megvagyok, megvagyok, vagyok ütve. De nem a navracsics által, úgy általában. Jó reggelt. Ne arra agudjon, lehet, hogy megszakadt. Vagy, vagy öntette le, de akkor meg... Figyelet! Csak arról beszéltünk, hogy relativizáltak-e az események, illetve, hogy... Um, ez mennyiben? Nem, de azt értem meg, hogy én most valami képtelenséget élek meg. Tehát olyan, azt élem meg a munkám kapcsán, mint amikor az első lány azt mondta, hogy nem szeret, és akkor én elmentem a pszichológusomhoz, és azt kérdeztem tőle, hogy hogy létezik, hogy tegnap még szeretett, ma pedig már nem szeret, és azt mondta a pszichológusom, hogy ez így van, és elmagyarázta az életet, és tudomásul kell bennem, hogy a, a szerelmem akkor ilyen volt, a Navracs is, meg ilyen volt, és nekem kell okosnak lenni a szónak abban az értelmében, hogy én ehhez megtanulok viselkedni, de most 65 éves koromban a kurva életben, ez olyan erőfeszítések árán megy, hogy nincs sok kedvem hozzá. Miközben nem az a kérdés, hogy kedvem van-e hozzá, műsort kell vezetnem egy olyan szituációban. Filmnek jobb lenne, mint műsornak. Igen. Nem, ön szerintem elképesztően jó kezelte ezt a e, e, ezt a... Nem, elvezetném. de el, el kell, hogy köszönjük. Azt értsenek, hogy nem lehet kezelni egy ilyet. Tehát olyan, mintha hogyha itt lenne az apám, és azt mondanám, hogy apa igazságtalanságért, és akkor az apám azt mondaná, hogy fiam még számos fok. És akkor azt mondanám az apámnak, hogy apa, most erre ez volt a válasz. Nem sajnáltatom magam. Nem tudom, mit csinálok. Jó reggelt. Jó reggel, aki azt szeretném kedvé, hogy mivel nem maradtam erről a dologról, amiről most. Akkor majd megnézi a Youtube-on. Még az hiányozani, hogy ezt most felidézzöm. És még egy dolgot elmondok, és akkor elköszönök. Hogy mennyire lehetetlen alak vagyok. Hogy mennyire exhibicionista. És mennyire alkalmas és alkalmatlan egyszerre az életre, valamint arra a pozícióra, ahol vagyok. Azt szeretném, hogyha ezt a beszélgetést most legalább annyian megnéznék, mint amennyit a Szilágyi Zoltánnal folytatott és a Szilágyi Gerdával folytatott beszélgetésemet megnézték. Azt közel százezren látták. Abból levonták a következt, még következtetést a Szilágyi családra nézve, ami vagy igaz, vagy sem. Én ezt is egész egyszerűen csak azért szeretném, ha megnéznék, hogy a tapasztalatuk legyen. Minden egyes interjúmat azért írom le, hogy a 168 órán olvasható is legyen, és hogyha valaki érdemesnek találja, átvegye. Én a mai keserűségemet nem szeretném átadni a világnak, de át akarnám adni a világnak. Szeretnék nincs benne, mert nem volt benne öröm. De igenis, azt akarnám, hogy ezt átvegye a telexhu tól a Pesti srácokon át, az Origón keresztül a Híradóig. Aztán döntsék el, hogy kinek volt igaza, vagy kinek nem, vagy egyiknek sem, vagy mind a kettőnek. De valami táblát mutatnék fel ezzel, hogy emberek, most itt tartunk. Fontos, nem fontos, fontos talan, nem fontos talan, akarunk-e ebbe az irányba menni, elpénecolni a hátra lévő időnket, vagy fontos dolgokról amikor beszélgetünk, amikor ezről beszélgetünk, elnézést a nem fogom ellenőrizni, valami azt súgja, hogy nem ez fog megtörténni, és igyekszem ezt az egészet nem az exhibicionizmusnak, az exhibicionizmusomnak betudni, hogy nem elég, hogy egy ilyen szituációba keveredtem, de ezt még fel is mutatnám másoknak pedig szerintem ez egy demonstrációs tábla, amivel egyébként rócsózni is lehetne, ha meghívnának azzal, hogy vezessem le, hogy szerintem mi történt. Berakom a nyitózenét, amíg azt szól, addig hívhatnak, aztán elmegyek a fészkes felébe. Haslövést kaptam, egy ideig eltart a hatása. Ne felejtsék, aki beszélgetni akar velem, ezek után dörö.fialajanos.kukat gmail.com, skype-on vagy élőben. Sikerült elárulnom kedden reggel 8-tól 9-ig Márkizai Péter lesz a vendégem. Hétfőn szabad a gazda van. És április 25-én hétfőn este fél 8 órától nagyon messziről jöttem ember az Aquarium Club volt lokájában. Tessék. Tessék. Jó reggelt. Ö, nem gondolt arra, hogy ö, lehet, hogy egy ideig fel kéne függeszteni a további beszélgetést Narvácsicssal. ezt az egész helyzetet. Ne felejts el, hogy én egy műsor tehát, amit mondasz teljesen jogos. De én tehát hogy mondjam, mint a hofi. Nem szagolni, nevelni. Igen, most eszembe jutott, hogy emészik, de ez, de ez a éveken válaszom. át beszélte Lázár Jánossal éveken keresztül, és akkor az úgy abba maradt. Lázár János felajánlotta a segítségét az ATV-ből való eljövetelemkor, majd úgy mondta le, hogy soha többet nem került elő. Igen. Lehet, most éve... mégis eszembe jutott, talán Bugyi kapcsán is, hogy beszélnünk kéne. Azt értse meg hogy én egy ilyen madár vagyok ezeknek az ökröknek a hátán, ugye ezek a madarak, azokat tisztítják őket különböző bogaraktól. A Igen. méret az más függetle attól, hogy néha én is azt gondolom, hogy szívesen lennék ökör, és lehetnének ők a madarak, de lehet, hogy a hasonlat rossz. Na de mi a garancia, hogy jövő héten nem ugyanazt fogja megélni? Már ön? Ön. Um, a kérdés az, hogy tudok-e úgy beszélgetni, hogy önnek az legyen ebből a példamutató, hogy egyébként bizonyos dolgokat hátrahagyva van olyan, hogy annak idején a közszolgálatban Nei György volt talán az, aki azt mondta, hogy ő nem beszél a Csurka Istvánnal, és aztán ott, ott annak nagyon komoly jogi következményei lettek, hogy egyébként a közszolgálati magyar rádióban valaki meghatározhatja-e, hogy a szellemi teljesítménye okán valakit kirekeszthet-e mert hogy neki azzal kell beszélni, akire egy őt egyébként a főnöke utasítja. E, e tekintetben én egy közszolga vagyok, akkor is, hogyha a kereskedelemben dolgozom, vagy a kvázi kereskedelemben dolgozom, e, annak az etosza, amit én tanultam annak idején a Magyar Rádióban, mélységesen hat rám. Hát nézd, el, akkor én reménykedni fogok. Nem tudok más tenni. Én nem osztályozhatok. Én hülye, én tehát, hogy mondjam, és a Hofit nem véletlenül mondtam. És nem azt mondtam, hogy a Navracsis büdös, hanem azt mondtam, hogy őt arról volt szó, hogy hazaküldi a, a gyereket a tanár, és azt mondja, hogy a gyerek büdös, fürdessék meg, és akkor visszaír a szülő, hogy gyereket nem szagolni, tanítani. Ez egy képetes történet volt, amiben azt állítottam magamról, hogy én vagyok a tanár. Elnézés, Elnézést Navracsis Tibortól megbántottam. A kérdés az, hogy azzal, ami most így zajlik, én egy cirkuszt csinálok, vagy valami jót teszek. hogy azt feltételezem, hogy az utóbbit. Az előbbinek nem sok értelmét látom. Jó reggelt. Jó reggelt kivag! Szerinted Navracsi Stivor végig a műsor további részét? Nem. Végig fogja hallgatni? Nem. Nem fog ezen elgondolkozni? Azt nem tudom. Mert azért bár, szóval nekem sok a verzióm van vele szemben, de azt gondolom, hogy egy titka értelmesen bédik. Figyelj, a mi beszélgettünk már egy párszor műsoron kívül. Igen. Igen. Az emberek, tehát az a, a dolgoknak a visszhangja, ami vele történik és velem és ami neked fontos és nekem, és beszélünk valamiről, hogy arra máshogyan reflektál, abban pontos, folyamatosan arról beszélgetünk, hogy ami nekünk fontos, az másnak nem fontos, vagy nem feltétlenül olyan fontos, és hogy ez hogy létezik, és ezzel hogyan kell együtt élni. Ebből a szempontból, mint fiatalabbat, én biztos, hogy tanítalak téged. Igen, ezt szoktam tapasztalni. És, és olyan dologra tanítalak téged, amiben bár ne lenne nekem igazam, de hogy az emberek ilyenek. Tehát miközben elvárjuk azt, tehát a szerelmi bánatunk idején azt várjuk el, hogy a másik átérezze azt, amit mi átélünk, de hát itt azért van szerelmi bánatunk, mert a másik, tehát én tényleg ilyen vagyok, én tényleg megélem a, annak a hozzátartozónak a fájdalmát, akitől én elszakítottam a másikat, de én egy barom vagyok, és hál' Istennek ilyen barom, olyan nagyon sok nincs. Az emberek Dehát. egyebek között azzal tudnak túlélni, hogy dolgokat lezárnak és nem foglalkoznak vele tovább. Nem kérnek hát, elnézést. Te vagy nézi... az élő példa, lehet, hogy tanítasz, de te vagy az élő példa, hogy ezt nem feltétlenül, persze nem tudom, hogyha, hogy akkor azt mondd, hogy engem tudsz tanítani, és egy teljesen normális dolog, hogy az ember kívülről jobban lát bizonyos dolgokat, amit ő nem tud megvalósítani, azt mondd, hogy, hogy te elmondod nekem, de te ettől függetlenül nem tudod úgy tenni. Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy én hiába tanítalak téged, itt a dolognak az a lényege, vagy nem is a lényege, hanem valami beléd épül, miközben egyáltalán nem biztos, hogy te ennek megfelelően viselkezd, de valamilyen tudás birtokába kerülsz, amit lehet, hogy 5-10-15-20 év múlva fogsz hasznosítani. Ezek a, ezeknek a dolognak a hasznosulása soha se haszonnali. Más az, mint egy verset megtanulni, a verset pont fordítva van, a verset megtanulod, aztán elfelejted. Köszönöm, hogy hívtam. részéről azt kérem önögtél, vigyék hírül a spártaljaknak ezt a mai műsort. És rakják össze a Filippovval való beszélgetést és hát kaptam egy ilyen nem becsukódó ajtót Jó reggelt Jó reggelt Viszont halásra. Higgyék el, legszívesebben elmennék az anyukámhoz, és azt mondanám neki, hogy anya, bántottak. Hétfőn találkozunk, hat után, de még hét előtt távolétemben dörök kisdék is pont Janos, Janos a nevem kukac gmail.com vigyázzon a felülről.